Triggervarning. Ditt oändliga förråd av angst och könsord. Mina damer och herrar, välkomna en gång till Triggervarning för en riktigt tungviktare till avsnitt. Hej på dig, tjockis. Får det vara en paj till? Tjockis. Uh, ja, hej. Ja. ja men du vet Jag måste ju säga att det, det tog ju Upp till det här avsnittet Och det jag läste på nätet För mig att förstå att Jag är ju egentligen också fet Jo i huvud uh, <laughs> Ja Jo Nej, men jag, jag, Min vana trogens vill jag visa Min kärlek och värdnad inför Våra lyssnare Vi tycker om mer. Ja. Det är alltid roligt när man är fätast själv och får alla andra fäta. The power! Du vill sprida, sprida din glädje och kväva alla andra i valkarna. Jo, det ger mig nästan lika mycket tillfredsställelse som en riktigt stor chipspåse. Om du vill dela med dig av din glädje, eller vad för en chipspåsar, så kan du som vanligt göra det bäst i triggervarninget gmail.com. Dit skickar alla proffs sina chips. Så gör det då! Mm. Och ni kan ju såklart också hitta oss på Twitter, att triggervarninget, ifall det är mera er stil. Ja, Nikolaj har så rätt. Och för övriga hälsotips och alla förolämpningar så kan ni vända er till vår fina sida på Facebook. Och då, vad heter vi där Nikolaj? Um, någonting med varning och trigger ja, ja. ok trigger varning ja, ja. Mm. Yes. Mm. ja. ja. bra det här skulle vara svårt att lista ut no, men i alla fall idag så ska vi diskutera Tyskar närmare bestämt vad goda vendita och ja. dita är ju någonting som påverkar alla våra liv känns det ju som ja ja varje man vill det eller inte Mm. Jo, men alltså varför är de äter en så stor grej alltså varför har vi ens dietar Nikolaj, men det är ju liksom Herrens år 2018 borde inte mm. kommit till det kärlek där världen är så upplyst och frälst att alla borde vara till fred med sina egna kroppar och om de inte hade kunnat själva hitta sina egna idealer en form må det mentala tillstånd som bäst passar deras enorma svällande kroppshydda. Mm. Snarare så tycker jag man ju att med den, ska vi säga, med den ökande mängden år som vi nu då räknar här på denna jord så tycker jag att man har ju blivit snarare mer och mer kroppsfokuserad, kroppscentrerad i i, i tänkandet. Det, det, det är ju som du du till exempel på arbetsmarknaden så du säljer ju inte bara dig själv alltså som din prestation, som din kunskap utan du säljer ju också din livsstil, mm. ditt, ditt, ditt fysiska varande. Att, att, så att säga, kroppen är lika mycket en, en produkt som du ska sälja. Jo visst, och det normärande utseendet att det finns en idealvikt mm men den är ju som bekant inte hållbar för alla jag, ja. jag äh, snubblade faktiskt här häromdagen in i en debatt gällande om folk var fäta på jäsustid, jag satt där och skulle som vanligt hitta fetishpor men sen kom jag in på det och det var ju en ganska udda men ändå någorlunda intressant diskussion som ju förstås spårar ur men det är en helt annan historia ja. men jag ska hoppa till slutet och berätta för förhållande, jag förstås hittar den myckna fetischborren så alla kan dra en, en, en, ett andetag av tillfredsställelse jag hittar hem till sist men, men den här diskussionen så stannar mitt huvud och det var väl i principen till sånda quasi intellektuell diskussion då med mm. existensminimum av vetenskap och fakta men med mm. liksom så här då, teorier och det gick väl lite i den stilen att liksom vad folk fäta och hade liksom uh, problem med kroppsidal på Jesus tid ja. uh, och så vi får väl då allt regna med runt 2000 år sedan. Och svaret ja. var ju då nej uh, oh, eller okay. ja. Uh, no, eller det var ju en hela sanningen men nej i, i uh, den mer moderna bemärkelsen till exempel, mm -hmm. folk stod förmodligen inte vängd sina hängande mantissar i spägen eller liksom stod och försökte säga om rumpan var för stor i sina tajta jeans, ja. utan det var mer liksom så här att ser jag ut som att jag tillhör den sociala klass som jag vill tillhöra mm. och det var ju ofta Precis. mer den frågan om No man, har du liksom the bling att pull it off liksom. uh, ja. men att om du om, du, mm. om, du, om din garderob består av liksom exakt de här tio sandiga säckarna som du virar in dig i ja. med varierande liksom fläckar av kroppsvätskor så då var det ju kanske inte rikt, riktigt på tapeten att oj nej passa jag in. Mm. men du passar ju in bland alla andra i den sociala gruppen ja. sen ja. Så måste man ju komma ihåg, och jag menar, det här känns ju som en uppenbar sak att säga. Men vi lever ju en tid av, av totalt överflöd. Och mm. uh, man inte riktigt förstår historisk relevans. Uh, eller vild anakronism för den delen. Men yeah. det här att liksom att bli fät. så idag så är det ju på något vis en norm för att det är så lätt att bli fäst oavsett om du är rik eller fattig faktum är att det är otroligt lätt att bli färd om du inte har mycket pengar eller resurser mm. uh, det har ju blivit svåra att hitta nytt i fäda uh, men, men för inte ens så långt tillbaka som på, på liksom tid utan liksom bara för say, mindre än hundra år sedan mm. så var det ett privilegium att bli färd. det måste ju vara Mm. rik eller liksom ha resurser för att sitta ja. när plus jo. att du måste vara, också ha tid att vara så passiv att du kunna bli fät mm. ja att alltså det, det här är ju tycker jag den där den där saken som jag ser att man vill, vill glömma bort att så att säga just som du sa att din kropp din kroppshydda så visar, visar liksom hur bra du hade det Mm. Att, att, att på samma sätt fundera på det här tanken att äh, du, är, du behöver inte vara ute, du behöver inte jobba. Jag tänker att det här tanken att du skulle vara så vit som möjligt, du ska vara så blek som möjligt. Mm. Och man ser det här, det att man sedan gick så långt att man liksom pudrar sig helt vit för att ytterligare understryka den här tanken. Att du, är, du har det så bra att du behöver inte arbeta. Ja, men du har ju så här historiska figurer allt från äh, Cleopatra som gillar mm. att ta sina mjölkbad för att få sina, ja. sin hy riktigt fin och län och, och vit äh, till mm. liksom äh, sådana mer eller mindre historiska personer. Man får ju undra var historien, slutar och legenden börjar. Som till exempel Elizabeth Bathory som enligt legenden gillar ju då att bada i blodet av, av ja. framförallt unga unga ungmör för att det gav henne mm. då en hälsa och vigörig. Ja. Ja. Sen låstas hon in i ett in och sina egna händer och så vidare. Men det är ju en annan sak. Vi är inte här och diskutera ja, historia. Men... Vi bara spekulerar kring varför vi är så eller ja. och eländiga. Uh, ja. men, just, mm. men just som du säger att, liksom, att det fanns ju mycket dumma saker folk gjorde. Att I den forna Egypten så skulle du inte ha så solbränd hy för det var ju arbetarnas hy. Mm. Så du måste ju, uh, göra skillnad mellan dig och dem. Men just ja. den här, men, men för att inte komma här från ämnet så det som folk äter, det som de fysiskt sätter i munnen. Uh, så vi säger ju på det här dietet som är väldigt nytt påfundat. Ah, idag med vår upplysta uh, livssituation så har vi LCHF och vi har alla de här moderna som vad oh, the fuck är mm. den här dieten är förmodligen för hundra år gammal den har bara förnyats ja. ett antal gånger precis uh, så att och jag menar man måste ju kanske på något vis kondensera att men, vad är en diet? Uh, mm. uh, men en diet är ju i sin essens att du ändrar om din kost för att antingen utesluta eller minimera ditt Uh, matintag då, med vissa specifika mm. matgrupper eller mängder. Uh, är det här någonting nytt? Nej. Nah. Yeah, Nej, nah, alltså definitivt att, inte. Att jag menar uh, någon av oss har säkert såg jag att vi kommer att nämna den här paleol paleolitiska dieten i någon form förr eller senare i det här avsnittet. Men om vi ser mm. historiskt på den tiden så där gick ju folk ofta på sådana här dieter inför mm. att de som så oroliga för att om de deras om äh, de deras liksom jaguartunikor såg så, så spända ut över ja, ringen. Ja, om fettprocenten fett gick över sex jo, så men, där ja där stod, God, du, får ju, du får ju gå med på jakten. Ja, men där stod och paleolitiska förfäder i sina leopardkalsonger. Åh, oh, fuck, nu måste jag gå däffa. Att... <laughs> <laughs> ja. Jag, jag fuck, ser att Beach det finns Bond. en sketch i det där. Ja. <laughs> Beachbody minus 2000, eh, 20.000, jag vet inte, 20.000, fuck, I don't know. <laughs> När no, hey. gjorde den bara 5.000 år gammal, så... Ja, det är sant. Tänk att vi alla kommer från... Noahs ark. Ja, tänk att vi alla kommer från Utah USA. i USA, tänk det. Lovely. Ja, no, men, de vet nog dem. Ja. No, men anyway... Mm. Uh, men att de gick ju ofta på de här slags dieterna inte för att de så gärna ville Utan för att de måste För att de vaknade upp en ja. morgon och liksom äh, Har ätit allt, fuk Och liksom Sen måste ja. de bara vänta Eller liksom att mm. det var mitt i vintern Och sen så var någon liksom Ja men hör du, Stenbritt Varför har du inte vitt och lagra med mammutkött äh, Sorry ja. Och sen ja, så var det, det så Ja men då, men då, de kommer, måste, då, men då Ja, är mannen är slöj inte var ute och jaga för att han bara stod stått framför den där stenspegeln och, och liksom, och liksom spänt, ja. som och ja spänt spänt på som vi, bara den liksom. här står vi kvinnan i grottan hela dagen och försöker salta ner de här mammutstekarna och liksom vad gör Karin och Vito går runt och spelar fucking Pokemon Go som ja. vilket på den tiden betydde att de tog loss sina sticklar och kastade dem på varierande djur för att Hem dem och köra yeah. dem till mat. Men det gick mm. inte så bra. För de hade bara två pågkulor. Och sen var det game over. <laughs> True ja. story. Ja, exakt så gick det till. Det, det är en riktig <laughs> första roguelike. Jo. Du är bald you're out. <laughs> Sen blev du. Sen blev du den första cis Som kunde jaga lite med spjut. Men också fixa hemma i kök och koka. Den var progressiva på den tiden. Vad satan höll vi egentligen på att tala om? Att ja. Uh, du, du, ja, du talar om det där. Så att säga, Ändringar i, i kosten. Jo, jo. Så men, det, var, det var ju frågan om tillgång. Jo, men det var ju... Det var ju inte ett val. Jo, jo, men det är ju en till sån där uppenbar sak. Som känns som att, vad måste jag säga? Det här med tydligen måste man för att vissa personer ja. verkar inte så vi sig genom hela sin utbildning. Och det är som att, varför gick de bara till Market och köpt mera fucking malet Ja, uh, well, mm. alltså, alltså en, en, en intressant fråga Jag tycker att det definitivt inte har forskats direktligt i det här Ja, ja. Varför, ja. varför liksom swisha, inte bara grottmannen Liksom lite med cash som han fick köpa ja. sig en brontoburgare Men det var svårt ja. att leva Mm. Ja. Det, det är nog sant ibland är det bara så tungt när telefonen är laddad men, um, mm. men, men jag funderar alltså på det här För jag skulle säga att ända fram tills att jag nu börjar läsa lite mer om olika former av dieter så känner så här, du dig ja. hälsosam no, dels det ja. dels det att jag, jag har ju nog, som, som jag sa där helt i början så har jag ju nu under de här dagarna kunna diagnostisera mig själv som att jag är så kallat skinny fat ah, okay. ja mm. så, så okej liksom, ja och det, det är ett hemskt tillstånd tydligen enligt många många ja. videor och, och artiklar ja. där ute jag är, är en som, vad är det? fat and fabulous <laughs> ja, ja. okej okay. ja. Det, det, ja, det är bra. Du ska veta hur många kvinnor som står och busvistar och liksom vill se med er ja. Just så. Ja. It's ja, a curse, det, det, really. Ja. Ja. Mm. Det, är, det är inte lätt att vara en självständig arbetande man när, mm. när kvinnsen bara håller mm. på där. Ja, om de gillar det, det också, de har satt en ring på dem. Ja, exakt. Ja. Men... Men alltså vad jag, jag börjar fundera på så var att den första oh. diskussionen som jag så här liksom var bekant med så är det här att okej okay, att ska en di det är mellan liksom kött eller riktigt kött. Mm. Att det, det är kanske den här det, den första som jag som liksom kommer, kommer in på att liksom olika metoder och, eller olika liksom planer för att minska på din konsumtion mm. av specifikt mm. kött eller kanske <laughs> kött. Ja, mm. det, det, det är kanske den här första, första grejen som jag också tidigare tänk, tänkte på att okej, okay, det här är liksom vad diet mm. handlar om. Mm. Men, men sen som sagt så öppnades ju dörrarna och jag märkte ju liksom att herregud, vilka Många mängder av. Äh, kort sagt farliga saker. Ja. Det finns där ute. Jo det finns en hel del crazy dieter där ute. Och vi ska definitivt titta lite närmare på. Några av de här riktigt ja. C-p dieterna om en liten stund. Mm. Uh, men uh, jag vill gärna diskutera liksom varför. De här dieterna existerar idag överhuvudtaget. För att. Mm. Uh, jag. Jag tänker på det här du sa liksom att, men, att det finns så många uh, olika varianter. om man gör skillnad av liksom de här vegan så här ja. Men mm. det blir ju, liksom, ju mer man ser på diäter. Och ju mer man kanske intresserar sig för inte de snabba lösningarna. Utan liksom, var bara vettigt. Så här. Ja. Mm. Så desto mer tycker jag liksom, att frågan blir att egentligen så studerar man ju mer en livsstil. Men bara... Ja. Men bara de facto, och jag menar en, livsstil, en hälsosam livsstil så fungerar ju. En hälsosam livsstil fungerar 100 procent. Ja. Uh, därför att men, hell, om du lever hälsosammare än du gjorde innan. Så kommer mm. det att bli hälsosammare än du var innan. Det är ju som, ja. what? What? Mind blown. <laughs> men, uh, mm. men jag tror bara det man säger diet. Så händer två saker. För det första får diskussionen en negativ klang. För diet är liksom att implicit implicerar att nu är du någonting fel med dig. Ja. ja. Mm. Uh, och det andra så att det här är en temporär grej du gör. Exakt. Jag är på en ja. diet. Okej, okay. när tar den slut då? Vad har du för mål? Mm. Mm. Men, men där, där tycker jag att vi har ju ändå både i engelska i engelska språket och i svenska språket så används ju ordet diet också för att som ett beskrivande ord för liksom, för din, din kost mm. att, att det där att man kopplar ju diet också som just sa, någonting temporärt mm. något som du, du, du startar på och som du avslutar Ja. efter en, en tid om det då är frågan om några dagar en vecka, två veckor, en månad mm. vad det må vara mm. men, men jag tänker just att ja, det, ja, det är ju där problemet ligger att, att man ser det just som du sa att som en temporär grej istället för faktiskt en livsstilsändring mm, men det är ju det som är kul för att liksom äter. så behöver ju nödvändigtvis handla om att förlora vikt Uh, och en diet behöver ju inte heller nödvändigtvis vara uh, det kan ju bara vara en grej man gör tills man når en säga, emotionell nivå av tillfredsställelse det behöver ju inte alltid vara fokuserat på vikt och det här är ju en sak som många dietister och kostexperter och experter har noterat att liksom, det är så mycket fokus på att det här diet automatiskt betyder Uh, avsikt att förlora vikt och vikt i sin tur betyder hälsa. Att de har blivit liksom synonymer med varandra. Ja. Att, och det, är ju ett, det har ju det som gör med den här lite negativt normerande definitionen av liksom fäta människor. För att uh, liksom om du är fät så kan det hända att du har dåliga kostvanor det är mycket möjligt att du har dåliga kostvanor uh, men det faktum att ditt liv skulle bli hälsosammare eller liksom att din situation på något vis skulle bli mycket bättre <hör> om du bara förlorar den där vikten då så yeah. behöver ju inte alltid vara sanningen det är ju många idag uh, som talar om uh, en, en sån här så kallad uh, no, vad heter det nu då uh, Hejs, uh, H-A-E-S, -E som står för Health at every size, att, okay. om du har hört talas om det. Som det. Uh, nej, det kan jag inte <skratt> <skratt> så alltså, Tanken där är liksom att för många när de börjar på en diet, uh, i avsikt av att mm. förlora vikt och, vikt, och att förlora vikt är ju hälsa, Ja, uh, ja. så är ju liksom då att de har ju ofta en sån här målvikt i tanke. Att nu väger jag 120 ja. och jag vill komma till 90 kilo. Ja. Så jag ska förlora mm. 30 kilo på den här dieten. Uh, Precis. Men att den här health at every size så tar med fokus på att okej, okay, men om du inte kan hålla den här dieten i 30 kilo, för det har ju väldigt många noterat att ju mer du går på en diät så liksom de säger att i princip alla diäter där du mm. minskar energintag och när du ökar fysisk aktivitet så kommer det att funka. Det spelar egentligen inte vilken roll. Alltså, pick one. Go for it. Uh, men yeah. uh, men liksom, nyckeln är att du måste kunna hålla den. Och mm, de säger att exactly. liksom, men det blir liksom en liten sån där ond cirkel. För att ju mer du går när i vikt. Så desto mer om du följer. Om du går när i vikt nu då uteslutande med säger en diät. Så desto mer måste du börja exkludera mat. Mm -hmm. Och desto mindre av det mat du får, äta, får du äta. Om du ska fortsätta att ha de här närgående resultaterna. Och nu är människan yeah. byggd lite på det viset. Ju mer vi begränsar oss. Uh, och ju mer vi utser en viss sorts föder, desto mer så vill vi ha den och till sist lära dig till en sån här cirkel där till och med den, den största stålviljan så gör det ändå omöjligt att du kan låta bli och när du väl faller så då har du fallit totalt därför att du kan bryta den här otroliga skuldcirkeln som har byggts upp um, mm. så istället för att fokusera på det traditionella sättet att gå ner i vikt, uh, med att diet, diet och hälsa. Och hälsa och lycka mot vara affär. Så är det den här health every size då, Som har ju att göra med dels liksom att Man ska mer som så här sin kropp och försöka fundera ut att okej. Okay, men vad kan jag göra På den nivå jag är på nu. Som är liksom bättre än vad jag gjort tidigare. Men som är hållbart du kan jag liksom hela tiden kanske gå lite vidare. Um, Precis. Ist istället för de här helt. Ouppnåeliga idealen. Som alla utom de mest. Asketiska personer. Inte uppnår. Um, mm. Och att. Jag, jag tänker ju liksom på diet. Att gå på diet. Att många anser ju att. Gå på en diet är synonymt med bantning. Ja. Mm. Och. Uh, och det är ju liksom, eller det är ju ganska roligt bara om man ser ur det, det svenska perspektivet. Och här kommer ju då min liksom lingvist, lingvist perversion in att du uh, varifrån ja. det här verbet att banta kommer. Nej, nej, nej. Nu berätta. När vi ändå talar om sådana här dieter som är jättegamla så här. Så det fanns ju en dude som hette William Banting. Uh, ah, ja, okej. Okay. Uh, och, uh, och han då så bodde i London uh, på 1800-talet. Och han så slutade i princip äta socker och stärka okay. sig mat. Ja. Och uh, sen så, uh, så publicerade han uh, en bok som heter liksom, Letter on Corpulence Address to the Public. Och sen då så, så, så satte han ut den här sin metod. Då, the banting method. Uh, och no, det är ganska standard grej där. Att liksom du ska äta mindre socker och skit. Och du ska motionera mm. mer. Och ja, är it. Yeah. Typ. <laughs> uh, <laughs> så, mm. men, men liksom när, när du säger banta. När, om jag säger banta. Det, vad, vad tänker du? Det, vad är det för bild du får i huvudet? Jag får bilder av en person som sitter och stirrar med glasartade ögon på en tallrik där det sitter ett par salladsblad och en bit upp skuren gurka. Mm. Ja. Att, att jag tänker ju på det asketiska. Alltså det där med att du, liksom, vi vill liksom, du ska skära bort. Du ska, ska leva på existensminimum. Mm. Ja, I princip så... Gör du ju någon variant av fasta. I en väldigt lång tid. Mm. Och i vissa fall. Så min tanke går ju alltid till det här skadliga. Att du typ liksom bara dricker vatten. Att du styr slicka på någon morot. Att du liksom ja. svälter dig själv. I princip. I att nå vilka resultat du vill ha. Ja. Men. Jag tror ju det är banta. Så många tänker när de hör diet idag. Mm. Fast det finns så många olika dieter. Och så många olika sätt att äta. Ja, jag tycker att det, det, det finns ju så mycket mer att böja igen. Det här tillgänglig information mm. om både fördelar och nackdelar. Med jo. många olika former av ändringar du kan göra för din egen ditt eget näringsintag. Mm. För, för jag tycker att det... Jag, jag vet inte, att för man, man stöter ju också på det att... Vissa av de här så kallade dieterna så menar jag att det, det handlar inte om det att du ska tänka att du ska minska på din intag utan mm. just att du väljer att vad det är du intar. Jag tänker på den här vad dieten som jag vet att bland annat den famösa vad han, Jordan Peterson vad är det så han heter. Ja. Mm -hmm. som är som är en sån här famös figur från, från Kanada är han psykolog är han väl i, i grunden tror jag men han, han är en sån här som människor ser till som en ett, ett geni så där, på område som område även om han är långt ifrån det i mitt sure. så så Alltså det är <laughs> tanken på att, dieten, att det är att det inte att du minskar på ditt, ditt näringsintag. Mm. Så det hålls ungefär som det samma. Men det här bredden på vad du äter. Mm. Att du du kör bort en stor del av den här kostcirkeln för att äh, det talas om, som är det, five greens a day eller vad det är. Mm. Uh, och, och det, det kör man helt bort. I den delen så är det du äter inte något som inte skulle komma från djur. Mm. Och det är men... ju som är i det här mm. i det här namn. Mm. Så ja, bara som ett, ett exempel här. Okej, okay. men, men den här ursprungliga frågan kvarstår. Att jag mm. vi kan vi kan gärna ta och titta på de här lite galna dieterna om en liten stund. Jag bara vill först försöka liksom komma till någon klarhet att, men, om vi nu har så mycket forskning och det finns så mycket dieter. Ja. Hur kan det här då komma sig att den här multimiljard dollar eh, liksom ja. är så stor? Jag sa dollar därför att det här är ju ett absolut större fenomen i USA än något annat ställe på jorden. Ja. Vad vad den nu senaste undersökningen visar väl säga att 41 procent av befolkningen är nu är överviktig där. Ja. Uh, och det är ju fortfarande en aning högre än de flesta andra ställen. Jag vet att det finns dock race i andra länder. Jag tror det var typ Samoa eller något ställe där folk är som fät och så in i helvetet. Men, ja. mm. men, uh, men jag skulle säga att liksom, man brukar väl kallt räkna med att i världen idag så börjar det som var femte person ungefär. Dras med lite övervikt. Och yes. sen då kanske var tionde person så började ha fetma. Och sen kanske då en del av dem som började sjukliga, Kanske tio procent av dem. Mm. Uh, och uh, som man börjar fundera nu då. När vi har så mycket med folk som är liksom feta och sjuka. När vi någonsin har mm. haft tidigare i mänsklighetens historia. Och vi har så mycket forskning. Och vi har så mycket olika varianter. Då kan det komma sig att uh, som dietister hälsoforskare alla de här typerna inte som har kommit ihop som en enda grupp och sagt att den här dieten, den här är bäst det här ska ni aldrig ja. göra uh, och jag har försökt få svar på den här frågan uh, och kolla lite nu då på det förmösa internet och de, man kan ju egentligen destillera det här svaret i några få punkter ska jag berätta mm -hmm. dem för dig Nikolaj för all del informera mig och publiken ja publiken jag tänkte bara säga det men okej ni, ni får lyssna ja, okay. ja, fast ni tjocka um, no, i princip så här för att alla människor är olika och här kommer koppar ja. att svara då. Uh, så att om vi säger nu då att LCH fungerar jättebra för en person LCH fungerar helt okej okay för mig till exempel mm. Uh, så det behöver inte betyda att det fungerar lika bra för någon annan. Mm. Bara det faktum Precis. att det kanske fungerar helt fel i huvudet bra för någon. Uh, helt okej okay för andra, lite sämre för vissa och kanske inte alls för någon ja. starka. Så gör det svårt att säga att man gör så här. Um, liksom man har ju änat som att saker som att till exempel Jojo Banta eller så här, ja. så bara mm. skapar ett konstant energieverskott gör att man bryter ner muskelmassa i princip bara liksom bantar eller diätar sig fet um, men det här tycker man ju att ja. de flesta borde förstå av sig själva um, mm. så de säger ju att, liksom att för att vara här det finns ju metoder som fungerar det finns väldigt förnuftiga dieter där ute som i princip mm. som forskarläkare säger uh, i skrift att, liksom att om du följer denna diet så ska du bli smal. Eller i alla fall ja. smalare. Ja. Men problemet är att alla de är långsiktiga. Och det handlar om att ändra en livsstil. Det finns ingen ja. sex veckors diet som gör annat än att men, du förlorar din vattenvikt. Vilket ger ett dramatiskt ja. resultat den första veckan. Eller och sen så tappade mm. du väl kanske upp till ett kilo i veckan på en, de flesta moderna dieter då. Om du håller den och inte fuskar. Och sen när du Taste. slutar så först, bam, så kommer din vattenvikt tillbaka. Och sen om du återgår det till att äta som du gjorde förra så då. Tar det väl en månad eller två så du äter upp det igen. Och sen så tar ja. du lite extra för att kroppen är liksom. Eat now, eat a lot now. Winter is coming. Om, nom nom nom nom. Och mm. det här är ju i essensen. Och för ingen det fungerar. Därför att folk har den här långtida planen. De vill bara, ah men vitto jag vill förlora de här fem kilorna. Och sen ja. fem kilorna ja. borta och sen de som att okej, okay, fem la lättare, dags att fart i McDonalds. Ja, ja alltså det, och det är den där på någon alltså, slags tanken att ah, no, men nu har jag uppnått det här som jag ville. Och att man då, att man då just kan gå tillbaka till exakt som det var innan. Mm. Att, jag, jag tänker där, det, alltså, det som ju blir missvisande där i, i all den här fokusen på kroppen så är det att när eh, som, man säkert, som alla säkert har märkt att är man aktiv på sociala medier så finns det ju eh, oändliga mängder med profiler eh, och kändisar som tutar ut den ena efter den andra eh, dieten eller eh, vad heter det hälsoknepen och hemligheterna som då kända personer ha liksom, ha liksom hemligt nu fram till nu yes. Yes. Ja. ja och jag tänker bara på det här, att vad man inte riktigt verkar förstå av de här som, som tittare som alltså konsument mm. av den här medien så är att för det, det ser ju ut så att ja men tre veckor efter att den här att den barnet född så var så var då Victoria Beckham tillbaks med, med en sixpack Jo, liksom. och, och man är så, Max man är var fät och sen så testar den det här enkla knäbö. du kan inte tro vad som hände efter fyra ja. veckor ja, ja, ja, ja. Där, vi, vi har ju ett avsnitt om clickbait också <laughs> I, i och för sig ironiskt nog, att... klicka på det ja, ja precis klicka, vi vill ha på det ju <laughs> ja. mm. men, men, men just den här tanken att den är ut. Mm. Av hur en diet funkar. Hur mm. ett träningsprogram. För den här dieten är ju oftast kopplad till. En del, som en del av en hälsosam livsstil. Mm. I, I sig. Men vi har ju ett ökänt exempel på det här. Det är ju den här subway Jared. Ja. Mm. Ja. Och Ska vi utgå från, det var så länge sedan som gids inte vet vem Jared är. Ska jag berätta väldigt kort om Jared, Nikolaj? Uh, jo, berätta om den analoga hjälten. Okej, okay. ja, men uh, Jared så var ju ett flaskbär från USA uh, som sa: Då blev lite posterboy för uh, Subway. Därför att han var färd som fan, och sen. Genom att äta smörgåsar på Subway så blev han smal. Och han gick hela tiden och visade upp sina jättestora byxor och var någorlunda smal och glad. Då. Ja. Och sen då så var det en massa personer då. En massa personer som jag. Och som, eh, jag säger inte att jag gick till Subway. Jag bara säger att jag är fät för att jag försöker bygga lite empati. Så jag får säga fula saker att det här senare program um, mm. Som gick till Subway och var liksom jag men ju en sån där smalsmörgård. Och, så, nom, nom, nom. och yeah. sen då så när de blev fätare än de aldrig varit för Så var de liksom What the fuck? Varför är inte smal? Mm. Så, det där är, så, så där låter man dem. Jättefält. Och, um, och Subway var ju liksom att oh. och sen måste de göra en statement att uh, Jared så åt de här Subway-smörgåsarna. Det gjorde han definitivt. Men han hade också uh, ett intensivt träningsprogram med, med liksom personliga tränare och en del av en som livsstil. Yeah. Och då satt väl fäta människor och alla andra människor och tydligen och smitt. Oh! Och man hade liksom, jaha! Mm. <laughs> Men att de gjorde att What is this? False advertising? What? Och Ja, han satt Järn och bara åt smörgås hela dagen och han blev nog så smal han. Varför fungerar det när du bara trycker upp smörgås i alla hål? Det är ju fetare än någonsin jag vet, jag vet inte Jessica, jag äter och äter och äter. Ja, okej. Okay. Ja, det, det, det hette ju att äta dig smal. Ja. Men... men men det där, är, det där Ak, är ju också... Vi av kostdoktorn. <laughs> ja, då det kan, ja, det är så. Ja. Alltså, det, det är ju faktiskt... De säger vad man vill om liksom skolmaten, men där, där måste jag nog säga att jag, igen, om man tänker på en sån näringsintag, mm -hmm. så, så finns det ju nog flera, flera gånger som man har tittat på det som heter i skolan och funderat men är det här... Man kan det vara tillräckligt. De liksom... i Finland eller bara... Jag talar, jag talar i Finland. Jag talar ah, i Finland. Ja. Okay. För, för om man, för man mm -hmm. tänker att liksom, vad, är det, vad är det för mjölk man får dricka? No, jo, fettfritt. Här mm. ska det inte egentligen vara mjölk alls utan det ska vara mjölkdryck. Men ändå fettfritt. Den här fetthetsen eller den här low, low calorie ja. grejen som ja. vi fick i början på slutet av 80-90-talet har ju många dietister stämplas av de värsta fasorten vad gäller hälsa. Ja. För att den här ja. low car eller liksom den lågkalorik, att ni ska vara lågkalori mm. så har ju bara lett till att det har inga hälsoeffekter. Det här att vi har varit rädda för fett nu de senaste 20 åren mm. har bara lett till att folk äter i princip bara skit. Och det är den här skiten som har gjort ja, oss fäda. Ja. Inte att vi har ätit ja, för, för mycket det... fett. Nu säger ja, man ju man alla istället att, är att, att är fett är socker. ju som... som... Ja. ja. Men alltså nu, nu säger ju alla istället, nu är ju nästan hela health warden med ja, överens om att det är med fett, ät med naturliga fett, mm. fett är jättebra. Ja. Mm. Precis. Men äh, nu nu vet Lillelison komma till affären att få få iväg på den där i den där parentesen med skulmaten. Ja. Så en annan grej också alltså just vad gäller så här kroppsförändringar. Mm. Uh, som till exempel Du nämnde den här Subway Och, Oj, och Jared nej. Ska du berätta om hur pinsamt det var när du började få bröst no, Jag hade inte tänkt liksom gå in på det men, men, men jag antar att man inte kan gömma det här Dubbel D Längre det, det är väl så no, Det är ena nej. orsaken vi har dig med i programmen. Men fort ja. ja, alltså, fan fact Visste jag ni att Nikolaj var en kvinna i sina bästa år? Det visste mm. inte vi heller. Me too. Men, ja. men too. All, all that says. Ja. Tänk, alla det de här gångerna som, som med. jag funerade i programmet hittills det bara varit good old fun. Men nu när det visar att du har varit kvinna så måste vi sluta. Ja, jag tror det också. Det här var en skandal. Jag att jag först nu själv kom på det. Men, ja, ne, men jag ja. tänker mer på den här. När man ser de här alltså så här personal trainers mm. på, på nätet. Ja, jag tänker nu kanske speciellt på en, en kanal som jag, jag har enbart gått att säga om den här, den här specifika Youtube-kanalen. Alltså, den heter AthleanX. Okej. Okay. Och, och det, det är i princip en, en, en personal trainer. Jag har för att han är han också, också fysioterapeut. <hör> ja. I bakgrunden. Och han diskuterar träning. Och muskelvård. Och kost. Och, och har då den här som liksom en hälsosam livsstil och han berättar om hur hans egna diet ser ut mm. vad, vad han följer och, och så här, och jag tycker det, det är mycket informativt och, och det är intressant att han säljer inte heller på det sättet att han skulle säga att ja men på det här programmet så kommer du garanterat att uppnå resultat mm. utan han säger att men det handlar om att det är långkörare det här mm. det, det, är, det är frågor med livsstil ja. i bästa fall så är det hela livet ut mm. liksom. men, men ändå att det, det ska vara frågan om någonting på lång sikt och, och där, där också han sitter ju där med då vad, under 5% liksom kroppsfett mm. alltså, alltså den där mannen är, är ju liksom enbart muskler det är därför du säger på kanalen är känt? jo det är ju det, är ju det. Ja. som den som nu den, Uh, det, moderna kvinnan jag är ja. uh, so, men, men där, där som han också säger att han tränar liksom, det är hans jobb mm. det är det han gör han är där dagligen mm. och och, om, liksom, och har fokus på den egna kroppen mm. men det, det, här, det här i många andra sån här situationer så berättas det här inte utåt att vad annat ingår där i den här bilden som visas. Jo. Alla subways. Jared. Men de har ju sagt så många gånger. Förlåt, jag kan inte fortsätta. Kan, kan du avsluta det här ordet för mig? Fysiotera... Mm. Det finns två typer av människor liknande. Det finns de som säger fysioterapeut. Och de som säger fysioterapeut. Ja. Vilka um... är korrekt. Jag skulle säga ingen är för jag säger terapeut. Du har helt fel det här Fysioterapeut. Därför att Det finns ett ja. fucking U i ordet. Men okej. Okay. Tack. Uh, nu Tack. Kan jag, ja. Ja. Mm. Ja, jag vet att det här är en stor kontrovers. Det här blir vårt mest kontroversiella avsnitt någonsin. Det, det kan nog mycket väl vara. <laughs> det säger inte mycket. Vad... Uh, <laughs> uh, att jo, just det. Att, no, men det är ju det här att de har ju sagt många gånger då, um, vad heter det livsmedelsverket konsumentombudsverket mm. mannen personen ja. cisgender personen att uh, guys ni får inte göra så här ni får inte säga att folk bara får sniffa ett vita puder och sen så blir de smala ja. om man dessutom mm. måste träna liksom, nio dagar i veckan för att uppnå samma resultat så då måste ni säga det Sen är det Sorry. Uh, men inte, inte gör de ju någonting. Och folk fortsätter att ja. gå på det här. Och uh, det här, jag minns att uh, jag såg en, en, uh, ett sådant program där de intervjuade och talade med personer som tar såna här bilder till just sådana här, um, vad heter det så att säga, weight gain supplement och sådana här dr och så här. Ja. Och, och uh, basically så vad de gjorde, de tog liksom. Då, en normal kille som kanske liksom gick lite på gymmet och här Inte någon som yeah. var riktigt buff eller någonting. Då. Mm. Um, och basically så, så hade de den här killen då liksom. Uh, stod där ibland så hade de så här att, att de skulle inte sova natten eller någonting. Så de såg riktigt som så här körda och trötta ja, ut risig good. Ja, risiga ut. Och sen så bara stod de där och liksom hade som så dålig kroppshållning som möjligt. Och lite dåligt jo. ljus. Mm. Ja, och sen kunde det ju vara att du skulle dricka mjölk eller äta, äta liksom chips eller äta något som får magen att svälla upp ytterligare mm. för att förstärka effekten. Jo, och sen var det liksom uh, i, må i många fall, om du var riktigt riktigt skicklig liksom, fotograf uh, och man liksom hade en modell som man visste liksom, hur den här kroppstypen fungerar, så no, man, han kunde ta liksom, de här afterbilderna samma eftermiddag. I ja, princip bara mm. att personerna gör sådana saker som att han stod i bra ljus och log. Ja. Och sen så spände han liksom musklerna lite. Och sen ja. när han hade tagit bilderna så tog han det genom Photoshop-magi och liksom airbrushade dit lite magrutor. Och liksom sakta, sakta tona bort lite av sidfläsken. Och så det såg som att han stod mycket ja. fastare och ut. Och man, man såg hela den här processen. Man såg den här killen som gick där. Jag minns hade liknande segment i... Uh, den här är en ganska bra dokumentär som heter uh, Satan. Uh, det handlar i... <laughs> ja, ja, om Satan och han satt och var olycklig för han var så fet. Så Satan i helvete. Varför liksom är det så fet? Och sen sa så, så alla, sluta äta så mycket Satan och sen sa han, drat helvete. Men han var redan där som visste inte vart han skulle dra. och var Väldigt meta. Men uh, Uh, jag kommer säkert på dem en stund uh, yeah. mm. men um, Bigger Stronger Faster kanske den handlar egentligen om steroider och liksom så här ideal yeah. i USA uh, okay. men det är en riktigt bra dokumentär här Bigger Stronger Faster jag tror den heter det uh, okay. mm. men i alla fall uh, där de hade liknande segment i det och att jag uh, jag blev helt förundrad för jag såg hela processen och modellen och den här och sen såg jag på datorn hur de gjorde och man är att, men herregud det är ju som så uppenbart Hur kan man inte det här ja. men de är så skickliga, den här industrin är så den är som så riktad till den här basdriften som ser bra ut och mår bra, ja. att man glömmer all vettare och visst kan jag sitta och äta den här palsternackan med oboj på toppen. Och visst vad det vara det enda en Klart blir jag smalad. Ja, ja. Mm. Men, men, men du har ju studerat i många år. Du borde väl väta liksom hur kalorier bildas. Och liksom hur muskelnärbrytning fungerar. och liksom. Du vet att man behöver föra från de flesta näringsgrupper. För att han balanserar det och all that shit. Mm. man ja, ja, men du boy på en pasta-nacka den är superdefine killen som inte alls har något shady ut, sa det, på internet åt mig, för fucking 99 mm. och 90, wow alltså, där, där måste jag bara ge det som ett exempel, jag hade en, en bekant som äh, faktiskt helt utan <går> utan det där, någon som helst liksom, kämtsamhet i rösten mm -hmm. sa att Ja, men att det är ju, man måste ju undvika att äta bär, för det finns ju jättemycket socker i det. Att det är bättre att ta och dricka en, en halv liter Coca-Cola än att ta en handfull med blåbär. Och så liksom bara helt så att, ja för att det är ju liksom sockermängden. Det ska vara högre i bären. Um, och jag är liksom helt jag försöker... inne på det där. Jag försöker nu hårt att, använda, att inte använda ett ord som jag lovar producenterna jag inte skulle använda det här programmet. och uh, oh, uh, Det är svårt. Uh, Okej, okay. glada ja. tanka Sami. Uh, no. Jo, så är det väl. Mm, att det är ju... ja, jag förstår inte, att hur kan man ens komma till det där? det är Säkert ligger liksom någonting man läser på internet. Ja men alltså. Folk behöver ju fortfarande den här min farbrorskompis mentala ja. tillstånd. Därför att liksom alltså, nu tillhör jag den typen av personer. Alltså, liksom någon kommer och säger åt mig att hej, att det sitter en fribullas grax i kylskåpet och som jag vänta lite och sen så går jag mm -hmm. mm, Fibullas grax finns ingen sån skjutperson i huvudet och avlägsna sen ur lokalet. <laughs> Okej, okay. och så går jag tillbaka, hey, Sen tittar jag nu i och just to make sure. <laughs> well, I knew it. Och sen så går jag. Men det är liksom. När någon säger vad som helst. Och det kan vara riktigt sådär fucking ludicrous shit. Att, Hör du? Hör du? Vet du att om du går och sniffar främlingar i baken. Så får du långsamt. Sådär mikromilimeter större penis. Varenda gång. Du ska vara säker på att det springer någon på gatan. Ja, ah, ah, Så långt. Och du vet, liksom, ju dummare det är ju mer man hör det som i efterhand så desto mer sitter man där liksom att, yeah. att vad säger du att, liksom, att, att dränka dig själv så ger dig större pektoralmuskler, är det så? Jaha, men Varför gör inte alla det då? Aj, ja, för då dör de, jaja mm. fuck death. Det, var ju det. men jag menar sådana här saker och ingenting mer än liksom jag minns det var Ja, vi, kommer, vi måste snart gå in på de här crazy dieten för jag kan snart inte hålla mig med liksom ja. den här mm. the boggling stupidity att, <laughs> det, det, men det är som mm. Okej, okay, får jag börja lite i smyg okej okay? för, ja, okay. mm. ja, ja, för det är så bra att liksom, det var en, en sak som jag liksom hörde och hade had liksom glädjen att se en gång uh, så var den så kallade skrik dieten är du bekant med skrikdieten, Nikolai? Nikolaj? Uh, nej, det är jag faktiskt inte. Så berätta. Om skrik -dieten. Ja. Okej, okay. låt mig då berätta för dem. Skrik är det är det senaste skriket? <laughs> men du har använt fel artikel där så jag dömer dig för det. Ja. Ja. Uh, skrik, yeah, whatever. Nej, det är inte en artikel. Uh, men okej. Okay. Uh, nu... Uh, så so, den här skrikniäten mm. <laughs> Det har säkert en riktigt bra namn liksom Kristalldrakniäten eller whatever the fuck, men jag kallar det skrikniäten <laughs> ja. och det är inte yeah. liksom det är inte en så bra sort skrikniäten heller, att liksom någonstans är som att I'm fett, better go to the gym Det skulle man förstå förståelig <laughs> det. Där skulle jag liksom, där ska tummen upp och vara som att, yeah get to the gym, asshole Men um, skrikligheten för att du frågar Nikolaj så grundar sig mm. på att du vet, man kan ju inte skapa ljud utan att mm. förbruka en viss mängd kinetisk energi ja. ja och nu så är ju alla nu då som någonsin har läst fysik kanske minst så långt men, om du då skapar energi och vad är energi mm. liksom då men, ska, jag tänker nu gå in på liksom termonukleär som skapar av energi. För att jag har inte den mentala uthålligheten att, att revidera det hela. Uh, men liksom, basically, om du gör en rörelse eller skriker eller någonting så skapar du energi, right? Så yeah. den här är ganska simpel. Det var någon genin som kom på att liksom, en, men du skriker, det är ju energi. Uh, mm. Och sen... I ett totalt hopp av logik som aldrig någonsin förklaras så går det till att men, om du tar då typ, <går> något kärl, ett glas, en flaska eller någonting, och så skriker du ner allt vad du orkar. Så, mm. Och sen då förslutar den för det är som att man, ja. <går> man fångar energin. Ja, uh, mm. Så sen då, vid ett valfritt tillfälle till exempel, när du känner dig lite hungrig så då kan du öppna din skrikflaska och så kan du konsumera då energin där inne för du vet, mat är ju energi I, Att i, äta ja, mat är energi Ja, ja. Okay. ja men alltså, Nej men mat är energi så sa de, det märker ingen sens mat är inte energi, att äta mat, konsumera mat är energi, men vad vet jag uh, så mm. Men den här, jag bara känner den roliga, liksom så att jag menar, det är sådana här saker jag går igång på lite, för att en vanlig människa ska förmodligen säga skrika en någon fucking bunke äh, det fungerar ju inte men jag vill alltid gå det extra steget för jag, mina damer och herrar, är en hjälte och jag måste liksom sönda <coughs> de saker som är helt efterblivna och man är som att, okej okay. så, steg nummer ett no, men om, om hela tanken nu då är det här ska vara något sorts supplement du äter behöver du äta mat, du kan bara skrika mm. du skriker och sen konsumerar ja. du ja, men om det grundar sig på idén att liksom du skapar energi då för att konsumera, ja, men det borde tekniskt sett, enligt alla fysikens regler, måste gå åt mer energi att skapa det här än du sen kan tillgodose dig om det nu skulle vara möjligt att fånga fucking skriken bunka och sen konsumera den för mm. energi Mm. Det är väl ganska skalou uh, och, och, liksom, och sen så bara går det som att, men hur hur hur liksom hur konsumerar du skrik? Liksom hur yeah. fysiskt, metafysiskt gör du det? Mm. Yeah. Och sen liksom hur hur kvantifierar du det hela? Att liksom mm. att hej, är du hungrig idag? Nej tack. Ja, jag har ätit åtminstone är trät aldrig skrik. Och det var riktigt så här angstskrik. jag hade min fru och liksom hosta mm. i den här skålen efter Elskog så det, you know, det är inte bra kvalitetskrick <laughs> men som, som ok ja ja ja att det är ett under att inte fler personer gör det här yeah. ja mm. Mm. det var det, det. Jag, jag är säker på att det liksom, sanningen ligger i det där jo uh. Men, eh, men jag tänkte, ja förlåt, jag, jag bara tänkte att jag ville ha sett knorr på den här diskussionen om att varför det här existerar i vår moderna tid. Mm. Och vi har ju lite tangärer där redan, men jag tror ju för att gå tillbaka till det här som de här läkarna, forskarna, whatever viktiga personer sa. Ja. Så är det att, uh, därför att i vår moderna värld så tidigare i vår historia så var det som så vanligt att liksom, du har exakt så här mycket föda ja Så då äter du exakt så här mycket. Och du läver nästan ett konstant energiunderskott. Därför att det är så svårt att producera den här föden och läva. Mm. Uh, så att de gånger du kan riktigt äta dig mätt som så unika. Att det här att vara fullt mätt, mätt på det sättet som den moderna människan avser. Så liksom yeah. finns inte i deras sinnesvärd. Och om man ser på uh, kanske våra föräldrars generationer, de var unga, så... Så är man ju liksom det här tanken att, att överäta så är ju liksom vid festtillfällen och festtillfällen är liksom inte så ofta. Det är inte varenda fucking dag, det är inte varenda vecka. Mm. Um, så att även om vi har mycket mat och bra mat ska jag säga under 70-talet, 60-70-talet i Finland- så mm. eh, inför sa Många överåt Det fanns inte så mycket fäta människor Och situationen var ganska likadan i många Delar av världen uh, Men den här, det fanns den här naturliga Bara genom att leva ditt liv På den tiden ja. Så behöll du en Förnuftig vikt uh, Därför att mm. den här aktivitetsnivån Och den här Och den, den här Mödan som bekrävdes för att äta Riktigt mycket rik och fät mat så var det som liksom bara igen reserverat för riktigt privilegierade, uh, rika människor som bara kunde sitta och ja. äta snöripa mm. i gräddsås varenda dag. Um, mm. Men den andra sanningen var ju då att liksom no, men i dagens läge så kör vi ett så vi alltså otroligt snabbt tempo. Den är bara fokuserad på konsumtion. Så naturligtvis ja. så måste alla våra uh, hälsolösningar då var snabba. Och det där dieterna kommer in. Att du vill inte ändra om din livsstil så du inte kan äta liksom ett halskilokarki mm. varenda dag. Ja. Utan du vill ha en snabb lösning som är i princip bara byggt på lidande. De flesta li dieter så avser i princip eh, kortvarigt lidande för maximal ja. effekt. Mm. Och sen när du har gjort det så har du liksom gjort bot för dina mentala och kommande i fysisk form. Det vill säga att du har gått mm. ner då vad du när du ska gå ner eller något. Din där vikt eller, eller utseende. Eller whatever. Och sen så yeah. får du sluta. Och sen när du går upp igen. Så då är det bara liksom. Ah, fuck, nu måste göra den här dieten igen. för funkar ingenting, satan? Mm. Är förmodligen då för att. Det är ju den här som den här äh, hejs. Fokuserar på att liksom att. Yeah. Du måste ta bort skulden av att. Äh, varför är du så dålig? Att du inte klarar av den här dieten. Utan snarare att liksom. Mm men det är ju dieten som inte funkar för dig så att skyll på dieten gör inte den dieten ja. hitta någonting annat och det är väl i princip ett nötskal vi vill inte, mm. vi vill inte vårt moderna samhälle låter inte oss hit. Uh, nej men, men, men det, det är ju intressant för att samtidigt tycker jag att det har blivit mer och mer på något sätt fanatiskt också mm. det här hur mycket du ska faktiskt förbinda dig Mm -hmm. det är ju inte det att du, du till exempel går in för att äh, minska på äh, mängden sig stärkelserik mat mm -hmm. Ut, utan det är ju det att du ska ju allt ska bort du ska inte du ska liksom i princip gå och bränna upp liksom, potatisodlingar mm -hmm. för, att, för att visa att du är du är trogen den här dieten <laughs> Jo. eller att eller du, du ska liksom, om du ska äta om du går på den här köttetar dieten mm. så det det handlar ju inte om det att okej, okay, då, då äter du då äter du liksom kött, du äter liksom ägg, du äter du äter liksom och dricker mjölk Liknande, eller beroende på liksom vad du har för vad du har för möjligheter utan då, då är det ju att nej du ska äta en hel oxe per dag du, ska, du, du, liksom, du, kan inte, du kan inte räkna att att har satt i dig någonting för att du har ätit liksom fem kilo bacon. Ja. till morgonmålet och det, och det blir det är som sådär, Allting är Det är ju det är det, det är så extremt att du ska inte det är inte bara det att du du säger att du följer den här, den här dieten. Eller, så... eller du, du försöker ändra på din livsstil i små steg, vilket just den här flynex äh, typen talar om. Att det är ju frågan om stegvisa saker jo. det här. så du men... måste hela tiden se att du kan följa det. För om mm. du bara är sådär som att ja men att nu kör jag 120 mm. procent, jo. så du kommer att bränna dig själv slut på det. De första, efter de första dagarna då det går lite så där på bara liksom, nyhetens behag. Jo, uh, men att du kan ju fråga nästan vilken läkare, vilken dietist, vilken hälso- som helst. Och de skulle säga att, att alltså, den mänskliga kroppen är inte anpassad för att liksom bara direkt byta efter någon dag till vad vi liksom äter. Utan yeah. den mänskliga kroppen är anpassad utan väldigt lång tid egentligen kan anpassa sig. Så att jag menar, om du är fät som fan och du inte vill liksom träna dig själv sjuk eller som liksom mm. gör det här, din variation då, av jojobantandet, så då måste du liksom ställa om allting under väldigt yeah. lång tid. Och att liksom, och sen när du, har gått, när du har kommit till en nivå så då måste du ta en ny. Och liksom det här är en sak, så, det här är en trend som man ser igen i till exempel hur folk tränar på gym. Att om du tjänar full burn från början så att blir du bättre? Jo, du blir bättre på allt du gör. Men är det otroligt, ska vi säga, oekonomiskt med resurser eller till och med skadligt för din kropp? Ja, det är det. Och du uppnår minimala resultat därför att du mm. bara stressar kroppen för ingen, som liksom helt i onödan. Ja. Uh, mm. och, och de säger ju att liksom problemet med kroppen är ju att den är som så smart att du kan inte lura den. Att om du plötsligt, om du kommer från ett massivt energiunderskott Uh, och du går tillbaka mm. till bara normalt energi-tillskott. Uh, ja. Så då blir kroppen här som sådant, åh, oh, äntligen. Och sen så tar den allt vitt. Ja. Du behöver mm. inte ens, du, jag menar de flesta som har gått, sig LCHF eller Atkins i, säg, ja. ett halvår. Så fördelen med den dieten är att när du kommer av den, så då är du inte liksom sådant, oj, vitt, nu ska jag äta liksom, allt bomfritt som finns i abo. Utan du är med som så att mm. Idag känns det väl bra att gå och en Hamburgare och kanske en liten normal pomfrit Och det känns ju som att mot vad du har ätit tidigare du säger, Innan du har börjat på den där dieten Så känner ja. du att men, Det här är ju mycket mindre Än jag var van med Tänk Vad tänker jag göra bra ifrån mig fast jag går ut och äter Skräpmat Och det är sant, mm. liksom i huvudet så spelar det Bara äta för du är vitt och bäst Och det är du ja. Men din kropp liksom lite som ah I see you I see what you're trying to do You know fool me Mr. Smarty Pants och den, bara liksom, och den enda kroppen är som oh, fries, om, nom nom nom dags att få <laughs> valkvitt att, att så är det att mm. du liksom det är precis som om naturen så det finns vissa som kan sätta i sig hur mycket skräp som helst så de blir inte fäta fuck you Nikolaj och sen finns det andra som är liksom sådär att... Har du inte vad jag sa där tidigare? Att ta dina majestätiska tissar och att just att, att, det liksom, att det är liksom... Sack anit vitt. Att det är liksom... Personer liksom som jag, som har ett väldigt såhär kärlekatförhållande till mat, så att vi kan inte egentligen om vi vill bli riktigt om vi vill bli smala i liksom ordens rätta bemärkelse så kan vi aldrig äta någonting ever <hör> aldrig någonsin, jag skulle måste liksom i princip bara äta hälsokost i kanske 5 till tio år så ska jag kanske ha brutit ner min kropp till att nu kan jag vara smal och nu kan jag äta pizza ibland utan att sätta på någon övervikt men uh, om jag inte vill att göra det Jag är inte villig att göra det by the way. Så då får jag bara finna mig Okej okay, du kommer alltid att vara överviktig Du behöver inte ha fät Om du bara liksom gör rätt livsval Men du kommer aldrig att bli smal smal mm. för, för det är inte byggt så Om du vill om, om jag vill liksom Se ut som Nikolaj Så då måste jag bryta sönder min kropp Då måste jag liksom totalt omkoda hur min kropp fungerar. Och, att, mm. och då måste man ju helt gå och det går ju liksom lite ihop med vad du just sa, liksom att men, allting är så, så extremt. Och att jag har ja. aldrig riktigt köpt in i den här att å, träna livet. Oj vad det är trevligt att vara smal och vacker. Oj vad roligt att folk tittar på min väldäffade rumpa. Och liksom, Herregud, å, liksom, mina deltoids. man Liksom, jag tittar i spegeln och jag liksom just nu säger är jag inte nöjd jag skulle vilja vara smalare men det är liksom bara för mig själv att jag har alltid varit nöjd med den jag har sett och jag vet att det är väldigt tydligen väldigt fel och fult och jag, liksom, jag bara äh, uppmuntrar ju till en ohälsosam kultur och mm. men så liksom, what ja, so liksom. Mm. liksom jag är ändå liksom, i helt okej fysisk form en mycket bättre fysisk form är nästan alla jag känner. Liksom, jag historiskt sett får helt passliga mängder med fitta. Jag, är liksom, jag, jag känner inte att jag behöver köpa in i den här hysterin. Och, det är liksom, och igen, jag tror inte det är heller för att jag är en liksom så otroligt starkviljad person. Utan jag tror det bara för att jag säger liksom the bullshit. Och jag säger, nej men vänt nu. Och sen väljer jag att äh, ni, kan, ni kan ha det för er själva. Att... Mm. Men jag, men jag tror liksom att det finns ingen person som liksom har en adonis kropp. Bara som sådär naturligt. Det finns personer ja. som är smala. Det finns personer som är feta, Det finns personer som har anlag åt både liksom en eller andra hållet. Men att jag menar det är ju där som jag tycker kanske den här uh, hejs. Mäka mycket sens för att liksom om du är nu, om du vägar 170 kilo så tycker jag du borde ha helt annorlunda prioriteter än någon som är 20 kilo. Fast ni kanske båda eftersträvar att se exakt likadana ut i er idealbild av er själva. Mm. Yeah. Så jag menar man kan ju inte bara gå på en svält och vänta säga att nu är jag egentligen på rätt stig till lycka och välmående jag tycker det är som så många nu som säger. Ja men this is not the way yo. Yeah. Mm. Uh, uh, internet, ja. Ja inte vet jag. Folk är dumma. Och ingenstans säger mm. man ju hur dum, mer hur dumma folk är än. Vilka säp är, de äter. <laughs> de tror ja, Så ska vi, ska vi hoppa hit nu. Uh, ja. Låt av oss. Har du något riktigt sån här crazy diet som på, no, här, no, no, alltså jag, jag börjar fundera. Både vi. Bo, ska man ta och börja med någonting som är så här mer historiskt? Ja, Eller sure. ska man börja från den, vad ska jag säga, den mest extrema änden? No, vi, kan ju, vi kan ju arbeta från något förnuftigt till mer säkert kanske. Uh, no, Okej, okay. uh, mm. no, vad, vad jag tänker då på så är den här, uh, som när jag läste det, det här materialet på engelska som vi talar för, the, the fletcherizing diet. Ja, den där där man ska tugga allting 32 gånger då. Minimum 32 gånger, men ja. du ska i princip tugga tills den där maten är vätska ja. i din mun. Alltså tills, tills den helt liksom dess konsistens har Helt och håll, all smak, allting. Ja, om, om du, du inte kan då, liksom du... Ja, om du inte ja. kan liksom bara genom att lyfta hur vissa där inne är så då, ja. så då måste du spotta ut det. Ja, i princip, ja. ja. ja. Och, och, det, och det där är alltså för, för, för i princip så det sätter ju inte en begränsning på vad du kan äta. Nej. Det, att, att, utan det sätter ju mera på liksom motoriken mm. den, den, liksom den, den fysiska äm, utmaningen som det blir och den, den, liksom den prestation det kräver av dig för att du ska äta den här portionen så blir det ju större mm. och, och, och det tar mer tid vilket mm. gör att den, en del av maten hinner kalna och då är den kanske inte lika tidlig mer. vilket betyder att du då äter en mindre mängd mm. Ja, det här, det här är kanske den, det första som jag... Och där vet jag att jag har i min bekantskapsperson som har följt det här och pratat om den här dieten ja. under de senaste åren. Jesus. Ja, det var inte jag. Uh, ja. Ja. No, men, alltså Jag känner personer på båda delarna. Av det här extrema spektrumet som kanske ska komma in där. För jag ja. känner personer som, till exempel, om någon sa åt dem att den här dieten funkar så skulle mm. de hoppa på det. Och sen skulle de tog sönder alla sina hamburgare ja. och pizza tills de kunde svälja dem. Ja. Och så skulle de stå där och bara liksom, det är nog en bra diet, jag känner inte mina att Jag väger som 15 kilometer när jag startar, men nu bra diet. <laughs> uh, och sen på andra sidan, då så står väl. Kanske folk som jag då, som är liksom så att men, inte vill jag liksom tugga sönder något tills, bara en liksom sörja av spott som jag ska svälja där. Ja. Oj, vilken trevlig måltid. Nej tack, jag föredrar hellre att liksom ta några dagar med sallad i veckan då. Ja. Mm. Uh, Precis. Ja, men menar, när vi ändå talar om liksom sådana saker som man sväljer när. Spermadieten. Som Nikolaj har varit på många ä är protein. Uh, nah, jag tänkte tala om de här. De här uh, jag vet inte vad man ska kalla dem. Jag kallar dem för juice uh, uh, att, uh, Ja. Mm, all, alla så att säga så här, no, olika liksom, frukter. Mycket frukter. Mycket bär och så att säga, deras uh, vitaminer. Och alla. Mm. Och spårämnen. Allt där. Ja. Mm. Ja, no, no, alltså, Tanken bakom det här är att man ska ju inte äta något fast född alls. Man ska bara dricka Det eh, Nej, alltså i så här vissa, liksom, vissa former av det där, ja. Så då ska ju du ju byta jo. ut all den vanliga födan mot en dryck. Jo. Ja, mm. då, då men, alltså, men tanken är ju att liksom, det ska vara ganska låg kalori. Och liksom sen då, och ofta är det ju liksom frukt och skit, men det är ju liksom att vissa sätter ju typ ägg och sådana saker i den och andra liksom har lite som pulver eller något slags äm, varska kallt Någon slags mjöl eller någonting. Mm. Uh, ja. men att liksom men tanken är att du lever på dina juice då och det här ska ju mm. uh, det finns ju varianter av det här som med så kallade så här cleanse här Att du liksom alltså det äter med eh satana ja så kanin har så dåligt minne. Ja, men när att så alltså egentligen som ska rena ditt system. Rena ja, de, tarmarna. Mm. Ja, då men att du har, du har liksom så här lite starkare uh, kryddor och grönsaker i och att det liksom, ja. mm. ska som purge system. Då, att det ja. har ju vissa hälsofördelar så tillvida att, det, att liksom det sätter sprutt på din ämnesomsättning. Och, um, mm. och, att liksom, och det sägs ju då att det ska fördriva vissa så här toxiner. Då, ur, ur kroppen ja. uh, men. Det är ju liksom problem med det här så är ju att de här dieterna, så att du förlorar ju vikt på dem. Det gör du. Och du förlorar ju vikt mm. väldigt fort. Men det här är ju som essensen av så här vattenvikt. Ja, liksom det mesta vikten du förlorar så är ju liksom så här just vattenvikt från dina muskler. Inte fett. Ja. Mm. Uh, så jag menar sekunden, du liksom känner doften av riktig mat igen så kommer du bara liksom, din mage kommer bara hoppa ut tillbaka så det är ju bullshit nu. Ja. Ja. plus att alltså det, det som jag tycker att man, man bör nämna här så är att i just de här juice-dieterna det, det är ju en annan sak som är väldigt populär bland just sina, liksom profiler Mm. ibland liksom kändisar kanske speciellt att de talar för att, oh, att det här, den här drycken är så fantastisk för att tack vare den så, att när jag drack det så kände jag att hur, det är bättre på alla områden, magiskt mm. men, men vad man inte tänker på där så att det är ju, det betyder ju att du inte får vissa behövliga näringsämnen mm. ja att, att, och, och jag tänker att människor, människor funderar inte direkt långt no, det är på väl, det där. väl no, minns det var en gång en så här, hälsoexpert som sa att alla förstår fettma och vikt. Men ingen ja. förstår uh, liksom näring. Ja. Att alla förstår att liksom, men, om du väger så här mycket eller så här lite så är du fett eller smal men ingen förstår liksom det här att men, du måste äta ja. de här grejerna och det är ju där att till exempel jag tänkte nämna just den här makrobiotiska dieten om du är bekant med den. Mm. Uh, no, för dig som kanske inte så är det i princip att du äter veganskt som mm. fullkorn och, och bönor och, och sojakross och, och, och, ja. och förstås grönsaker. Och, Sen finns det ju nog mm. olika varianter där du kan äta liksom frukt eller nötter eller fisk. det äter väl vissa och så här. Men, ja. du, men du äter ju som traditionellt inte något djur. Eller liksom ägg ja. eller mjölk och så här. Ja, precis. Ja. Uh, och uh, no, jag känner ju många personligen. Uh, många flickor som... Försöker jag äta veganskt. De försöker i princip äta så här. många Och uh, mm. att. Jag har ju. Jag är ju själv intresserad. Av att äta lite mer vegans, Så tillvida att till exempel. Jag skulle ha två dagar i veckan. När jag inte äter kött. Men ja. det är liksom. Det finns hälsosaker där. Men jag skulle. Jag bara känna sig. Jag skulle vilja lämna lite mindre kolavtryck. Jag vill inte sluta äta kött. Jag älskar kött. Men jag är medveten om den här. Överproduktionen och liksom det här massiva överflödet av vi kasta massor med kött till exempel. Jag tycker mm. det är väldigt onödigt. Precis. Um, men, uh, men till exempel alla som jag personligen känner, och när jag säger alla, så menar jag alla. Inte den mutslingska ja. guden, utan som är varenda person, uh, utan mm. liksom som. Är på en sån här diet. Så är konstant sjuk. De, är, de har en konstant liksom, flunsa. De bara hostar. Mm. De är konstant bläkar. De har låg energi. De skakar. Uh, och de här personerna är helt hopplösa. För att enda de gör är att de predikar hur dåligt andra äter. Och, och hur bra de känner sig. Och sen ja. går de och tjäderökar någonstans. Och man är som att. Liksom att guys come on. Liksom. Ni ser ut som om ni var. Liksom inhoppare i liksom The Walking Dead. Att slut nu. Att ni är inte, ni är inte mm. friska. Varken i huvudet. Eller liksom i kroppen. Ja. Kärlen är lite skarad. Så att bara liksom, slut nu. Och far liksom köper en specialopera. Liksom get on with det. Och jag mm. vet. Att det är möjligt att äta veganskt. Och få i sig alla energiämnen man behöver. Men det verkar ju som i alla fall ingen vegan jag någonsin har känna verkar ha lyckats med det här. Så jag är ju personligen ja. kanske lite avigt inställd till det där för att, att, Men om du vill vara sjuk hela tiden så gå for det. Ja. Mm. Om du vill vara en helt olidlig balvante som bara säger att alla andra hur de ska leva. Mm. Men det gör ju jag redan men... så att hälften inne. Ja, ja. men, men där, där, där tänkte jag påpeka om det här. Just att hur du får de här behövliga Mm. näringsseminerna. Ja. Och, och där där så nämnde jag jag lyssnar på en en så vad ska vi säga en, en video om då igen, det här liksom där liksom, en kost som består enbart av produkter från djurri mm. och och där så talade de om en sak som jag också har reagerat på att i något skede så slutar ju människor äta inälvor. Ja. Att, att, till exempel att lever blev ett källsord brukar du äta var, brukar, brukar du få lever när du var liten Nikolaj brukar ni få det äh, i skolan eller hemma eller? Äh, no, alltså i, i skolan så fick vi det ju i malen, malen form mm. äh, och, och det, det har jag ju aldrig kunnat äta det, liksom, mm. men äh, min far Saligavliden var en stor fan av helt mm. lever, ja. Och det tycker jag om. Mm. Grill, grillar eller liksom sån stekt, det det tycker jag, det tycker jag om. Den mm. sån en delikatess för mig. Jag Samma bara, sätt som tunna. Jo, tunn. Ja, uh, jag har ju jag har ju aldrig egentligen tyckt om lever eller någon annan form av leverpastaj. Uh, ah, okay. mm. Ja, um, Jag minns att jag vi brukar ha det ibland hemma. Eller liksom ja. kanske hos min mormor och morfar. Mm. Någonting, någon har snäckt liksom och läver och så man läver. Och, och jag har aldrig sagt äh, äh, att man mm. inte bara ha riktigt kött. Men, ja. um, men jag bara tänkt när du nämnde här att man inte. Anfall, anfall, använda sådana <laughs> produkter med det fanns ju i alla fall när jag gick i skola så hände jag ganska ofta att vi fick till exempel blodplättar ja det, det fick vi också mm. men nu idag så är det ju någonting man tydligen inte får servera längre att jag vet att de tillverkar blodplättar i Finland men att du måste liksom, du får mm. köpa det som, som en vuxen vid dina fulla sunda vätskor för att ja. de, en, de räknar ju att kanske det är inte är så bra att ungarna sitter och äter blod. Ja, men, men jag bara men, men försöker jag tänker, tänka tillbaka och liksom, men ganska gott men jag äta blodplättar och inga om Nej, Ja, mm, ja ni jag har jag inte fått upp, fått upp smaken för mig. Att, att man sedan liksom tittar vidare så hjärta mm. kan jag om. Men, men det handlar ju... Det handlar ju så långt om hur du tillredar det där. Men, men det är det att man tänker liksom på något sätt att man har kopplat under en så lång tid. Mm. Nu att inelvor är någonting som inte äts. Det är liksom det den där varan som kastas bort. Men, men det, ju det är ju de, just, det är just... Vad sa du? Jag tänkte säga att det, det sägs ju som ska vi säga, fula produkter. ja att, mm. att Det är som skräpprodukter. Det är ju de här ja. produkterna vi ofta, ofta ger åt djuren. Ja, precis. Men samtidigt så lever till exempel innehåller ju jättemycket mm. så för människan liksom nyttiga näringsämnen. Så att om du tänker att du vill ha en diet som, eller att din kost skulle vara baserad egentligen enbart på djurriket så då blir ju just inelvorna mm. väldigt viktiga. För att det är så liksom samlingspunkter, något ta till exempel magsekt. Mm. Så, så att det, det är ju också det är samlingspunkter för liksom jättemycket så här liksom, kan det vara vitaminer, spårämnen liksom, allt som hänt så finns ju mer fokuserat kanske i just innehållet. jo, no, alltså du har ju alltså bara mängden järn som du ska få ja. åt de här så är ju oslagbar Mm. Men no, det var väldigt fint nog för våra raffinerade smak. Ja, det tycker jag att mera lever åt folk tycker jag. Mm. Och nu vill jag ha, nu vill jag ha liksom kolgrillad kalvlever. Ja, Oj, nu, Gud, vill, nu vill Nikolaj känna att han lever. Uh, ja. men, no, för att men, fortsätta... Men ska vi... mm? ja. Tänk, ja, jag tänkte tänk just att säga att man blir skojigt. Okay. Nej, nej jag tänkte, tänkte ja. bara säga att vi skulle gå vidare i livet. Okay. Ja. Uh, no, vilka bättre sätt att gå vidare än med Shangri-La diäten? Ah, det här har jag hört men herregud nu kommer jag inte för mitt liv i håll vad det är. Okay. Vad är det? Uh, no, alltså den här är ganska enkel. Egentligen. Det enda du ska göra innan du äter uh, ja. någonting, så att du ska dricka uh, olivolja eller så sockervatten, sockavatten uh, ja. mellan måltiderna just innan du äter. Ja. Uh, och um, tanken är ju då att, liksom att om, du, om du gör det här så då dämpar du liksom det här smaken lite och du liksom tar bort liksom säga den här uh, hetsen att liksom få äta maten bara för smaken. Uh, ja. och att du ska som på något vis minska de här uh, matbegären då, om du gör det här mm. ja um, men, men liksom tanken är ju att om, eftersom du gör det här varenda dag du liksom får en ganska så här likadan upplevelse mm. så kan det ju lika bra bidra till att du börjar äta med för att du känner dig tillfredsställd ja så att mm. den, är, den är inte så galen jag bara tycker liksom att den här idéen, det finns en som är ganska likadan uh, som den har, den har många namn den här vissa kallar det för visjondiäten, vissa kallar det för blå iäten uh, men allt som du behöver väta i den fanns egentligen i, i det här andra namnet jag räknar upp det fungerar lite samma sak att, liksom att i princip du har på dig glasögon som har, har så här Aha. färgat blått glas. Ja, ju, mm. ju, exakt. Mm. Och den vassa sig på den här idén att liksom uh, röd och liksom så här gul färgad mat ja. så är uh, så stimulerar liksom vår hunger mer. Ja. Mm. Uh, liksom pomfrit och mycket kött och pizzor och mm. så här. Um, och det här är ju Tanken här är det ju att du har på de här glasögonen och så ser liksom den där pajen inte så god ut. Eller? Nej, eller, ne det är det. precis för blå är inte heller en det är inte en bekant färg mm. i, i, i mat så att säga. Och det är lite och och inte, inte, Ja, det är ju inte liksom någon sorts livsmedelsprodukter. Men de har ju experimenterat och på andra sätt. Liksom det är ju ingen nyhet till exempel att att för folk som vill begränsa sina måltider så ska man börja äta på mindre tallrikar för att ja. det är någon sån där mm. mental grej att när du äter en tallrik så då så har du ätit i en tallrik oavsett hur stor tallrik uh, är. Som uh, du är person, ja. som du är en person som gillar att äta två tallrikar per måltid som till exempel jag Som du då har en mindre tallrik så kanske du bara äter en, och en halv tallrik men din hjärna säger när du ätit två tallrikar så är du färdig ja Mm. Uh, men just med färger så har de ju testat, jag tror det var att du ska äta på gröna tallrikar därför att om du äter på gröna tallrikar så du vet, färger stimulerar människor i hjärnan uh, och att yeah. liksom den gröna tallriken då så ger inte en känsla av illamående men att du blir inte, du känner dig du borde känna undermedvetet medvetet, under, under medvetet fotar att ja nu vill jag gärna mer faktiskt jag var mat. Men att, mm. Ja. Men, ja. Men här, här så här långt så hade det ju nu handlat om äh, dieter som inte i sig sätter en begränsning på vad du kan äta. Utan mera på det där försöker ändra din, din perception mm -hmm. av, av den här. Ja, oh, jag tycker att man ska spara dem riktigt crazy till Särnare. Men... Alltså, jo, jag, jag tycker det också. Men jag, jag tänkte att om jag tar ett steg ditåt. Ja, ja Så, så, så kommer jag in ja. på den här... The äh... dick diet! Eat as many dicks as you want, you dick eater! Yes. Ja, yes. Skapad <laughs> av professor Dick Dickington. Ja. Nej, men det, det är den här babymatsdieten. dieten ja. Mm. <laughs> där de menar då att vad det är att ersätta liksom, ditt matintag för en hel dag så ersätts med 14 burkar av babymat mm. Och, men som jag förstår ja. kan man väl ändå att ett riktigt mål matbärda var det är så? Nå, det kan hända att det finns många varianter av men Ja, ja, alltså det, det finns det för en, en, an, en, en försiktigare variant där som var att, det att du, du i övrigt äter då en förhållandevis hälsosam här mm. liksom, för dagen men att alla dina mellanmål, mm. alla dina små snacks som du tar så ersätts med sån babymat. babymat Nå, För någon som väldigt nyligen ändå har matat en annan människa med en massa babymat. Uh, så so. det var min dotter. Du, du, tal var... du talade om brostock veckoslutet alltså? Nej, jag talade om gimpen i källan. Uh, ja. att, uh. <laughs> Här borta tog brostock aldrig slut. Det bara fortsatt med en hade inte min deltagare. Um, no. Jussi mm. så so, so gillar kyckling och palster bäst. Just så. är också till i steg. Men anyway, det som är roligt med den här så är ju att jag mm. vet ju de facto att liksom, nu tror vi har ganska bra barnmat i Finland. Um, yeah. Den är ju den har ju ganska lite konserveringsmedel och den har ju inte så mycket crap mm. i sig. Därför är ju tanken att det är väldigt små människor som som måste ja, uh, smälta den här maten. Så jag förstår ja. hur de tänker. <laughs> mm. uh, men. Uh, Okej. Okay. Och sen de sa att. Äter du de här burkarna så borde du definitivt. Hamna på ett kaloriunderskott. För det är inte så mycket mat. Däråt en vuxen människa. Ja. Uh, men å andra sidan. <laughs> så är det ju som sådär. Att, men, när satan såg du. Liksom någon sån här typ bodybuilder eller någon riktig sådan fitnessperson som säger att vad är hemligheten till min fina Nej, Nu heter bara babymat. Nej, mm. det, det, det har jag, det har jag inte sett. Men där måste jag nog nåsitt personer på det gym där jag går mm. som kan stå och äta en bild i burk efter. Jo men. Efter men det, är ju, jo. det är ju en annan sak. No, det här har ju... jag sett dem, men jag tror de äter väl mest de där fruktburkarna. Ja, det, det är sant. Jo, uh, att mm. men jag tror just den där babyfuggrejen så har mer att göra med liksom de där faktiskt riktiga. Salta varianterna. Ja. Mm. Fast ni är. det finns säkert annorlunda grejer där, men ja. Mm. Jag ja, vill du, vill du ska ge en till sån här? Please. Grej. No, här är vi ska se där, när den där är, den där är dödlig. Uh, nej, alltså. Uh, vi har till exempel uh, grejpfrukt-dieten som väl är en uh, klassiker. <laughs> inte för att Och, förväxla med det metoden Nej, nej <laughs> absolut inte. <laughs> nej, det är inte multitasking. Använd dem <laughs> inte för båda sakerna. Okay. Om du riktigt vill... Skapa dig en trevlig stund av YouTube-surfering, kära lyssnare. Så gå på Facebook eller på YouTube och så skriver du in The Grapefruit Method. Och skriv sen in den ja. på triggewarningar.gmail.com och berätta hur den har förbättrat. Ja. Just, just berätta, exakt, liv. Ja, berätta exakt var den berörde dig. Ja, Om du var gud att spela. Men den här alltså grejpfruktdieten. Och sen har vi den andra som jag föll in på som var den här överkucki-diet. Uh, mm, ja. Som väl fick sin start på 70-talet har jag för mig. Nå, de uh, delarna, och jag, jag den lever att... kvar än i den här uh, Subway-filosofin. Ja. Ja. Och, och jag tänker att den här, för, för just den här liksom uh, cookie-dieten, vad blir det nu? som liksom kex-dieten. Ja. Även om att säga att det bara handlar om ett kex så är ju lite felaktigt. Men, men där kommer man ju in på den här måltidsersättare-grejen mm. som jag tycker att vi har inte berört så mycket men det är ju en stor industri. Det är ju väldigt populärt. Också... Ja. Framförallt på ja. de här gymrottorna. Ja. ja. Jo, alltså i, i, från pulver till, till, till fast form så, så är det ju så, så är det ju nog en... Alltså enorm industri det här. en enorm marknad och det um, finns ju faktiskt de välsignade få hoppas jag som har börjat liksom läva exklusivt på sådana här måltidsersättningar ja. men hur har man råd? jag har du det vet inte jag fast jag tänker att samma med den här babymatsdieten vem fan det är som 14 burkar mm. per dag Mm. Så det är ungefär är det liksom... lika många euro. Men jag, men jag tycker det är som att det, det... Sådär är. Så det är liksom mycket. Det, det börjar vara lite tinnigt så här. Men jag skulle säga 14 euro till 21 euro. Ja. Mm. Jag tänker bara på att om det. Här, om, det. Är liksom dag, om det här är dagligen och om det här gäller bara dig. Så ja, då är det ja det är ju en viss summa. Det, det blir ju en stor summa när du räknar ihop allt Jo, men å andra sidan, det är ju så här med all sån här typ hälsokost. Liksom där står det mm. nu någon, någon liksom i kant på liksom tv och säger du ska göra tre måltider så här. Och här tar du lite lax och här tar du lite uh, fucking blackfisk och här tar du den glömda ja. kondoren från andra och är som att Ja, men satan, jag har inte fucking 1200 euro per dag för att inte tala om liksom de fyra timmar som det krävs för att, att preparera elände för att jag ska få mm. sitta och liksom äta exakt 600 kalorier ja. av den här maten på en sån där typ 10 minuters ja. att mm. jag har inte tid ingen har tid ingen har pengar, you crazy you crazy ja. bitch, you crazy ja. <laughs> och det tycker jag att en av de värsta som vi har mött där. Så, så är ju faktiskt den här... Uh, vad heter Nigella Lawson? Ja. Uh, som, som är ju en här brittisk matprofil. Uh, ja. Uh, so, so, för, för jag tänker att... I många fall så säger det ju att okej... Okay, att ta till exempel Jamie Oliver. Mm. Så gick alltid igenom det där. Okej, okay, men han går ut och köper de här produkterna. Mm. Det, var liksom, det var en del av det där. Att han... Han, så att säga, han tar det, han köper dem från en marknad, där är och så lagar han maten hemma hos sig. Det var så det var upplägg. Men sen har du, som Nigella Lawson, som, som då säger att, ah, na, men, att för den här söndagen, eh, så nu orkar jag nog inte gå någonstans. Så nu tar vi bara och tittar vad, vad vi har i skafferiet. Mm. Och, och, så, och så är det just det där vad liksom, ah, eller, ja. eller just det liksom ah, med den där halva grisen som blev över från festen i förrgår. Man mm. säger för Guds skull ingen har det där. Ja men det ska bli. Jo jo men alltså Aisha warriorilla säkert i sin grav. Att liksom, man tar ja. vad man har, men om man inte har någonting <laughs> eller om man har allt finns det ingenting mittemellan. Nej. Ja. Mm. ja. Men fuck it. Att... Mm. No. Yeah. Yeah. Men, men för att jag en kort beskrivning av där här tänkte jag ännu yeah. så det, det var ju egentligen det att du ska antingen dricka osötad grapefruktstjus mm. uh, vid, vid dina måltider mm. eller så skulle du äta då mycket en grapefrukt här. Uh, det, det här betyder ju inte att du skulle ersätta att det här är det enda du äter mm -hmm. utan det här skulle vara Dels liksom vid sidan om en kanske i övrigt som liksom begränsad uh, mängd. Mm. Som du som du får äta. Och väl då att den här grapefrukten uh, där syrligheten ska väl då på något sätt också dämpa. Mm. Dämpa lite den här hungerskänslan. Den här din craving. Mm. För att man använder ett så fint engelsk ord. Mm. Är det. Mm. Jo. Uh, mm. ja, när rådde du en sist Nikolaj? Uh, I förra Fuck off. Uh, ja, ju... ja, ja vi, vi, jag köpte senast jag var i butiken så köpte jag hem uh, lite grapefrukt. Eftersom det är gott att är alltså Jag säger jag inte ha du orden. Du har visst fuck off i största almen här. Så, Aha, just ja, så. ja, fuck off. Det är, det är liksom, det, det är sådana grejer. Förstörde jag din grej? För... Ja. Ja, jag som vill börja och sluta dan med chips. Att det det är liksom... Jag vet inte, en sån där grej som man liksom... Du vet att det är bra för dig. Men liksom så, det som säger man så och smaka pung. Ah. Ja, det är ju som bara en besk jävla liksom, som du försöker äta. Och som att stilla nu... Nej, inte rakt i munnen, nej. Och liksom sen flyger det alltid av någon anledning i ögon. Yeah. Så det, det är en riktig sån där, Liksom så tänker jag taffbra frukt. Mm. Det är som No liksom någon Så Jag antar att jag inte är byggd för den. Men det är liksom så där att. Om jag säger en grapefrukt så liksom tar jag en liten cirkel runt. Bara ifall den anfaller. Mm. Att, yeah. så, bad. Mm. bad grapefrukt. Ja, men Känns det bra, känner du dig känner det hela såsam, när du det helst och samlar du så då det är det är ju det där då. annars så ska jag kanske äta en apelsin eller något äppel eller en kiwifrukt för att man råkar så... ha såna hemma Jesus Christ this is so fucking gay Oh, yeah. Um, yeah. Det är liksom, jag, jag tror bara jag gör den här naturliga liksom, fuck you diäten man är som så rabiat för att andra lever hälsosamma den här själv som man liksom genererar ett sånt energiunderskott som bara stöder och vibrerar av ondska som man liksom att, jag förlorar 500 gram den här veckan yay hata ja du undrar vad den där liksom bäcksvarta pölen under din under din stol det är ja. liksom, det är den där liquid evil. Ja, liksom sen när vi egentligen har flyttat härifrån till nästa rått så alltså kommer det måste komma hit någon typ ghostbush som alltså bara suger ectoplasm ur alla väggar. som alltså man får, ja. oh, fuck, sick. <laughs> <laughs> <laughs> ja, det är så här, det är passiv, aggressiv ectoplasm. <laughs> ja. Ja. Det tar liksom tre minuter eller sen börjar det så, satan, ta de där sandfinnmännande. Satan, satan. Det grapefrukt. hade du några exempel nu säger på skalan av diäterna. Ja. Alltså Jonas, jag har en rad här ännu om du. Jo, nä jag har många som här jag bara börjar fundera liksom att vilka man kan skippa. Menar, då ska jag kunna säga mycket för de här glutenfria dieterna. Mm, så jag är ju nog lite sån så där att vad, vad är det var ju bara. Att, men det är ju liksom det här att du ska inte äta bröd För då blir du fet mm. men som att, Ja om du äter för mycket Men det är ju sant ja. med allt Att mm. liksom, du, liksom Liksom Nu är det ju inte så bra Bara liksom stoppa sig full med väte Alltså mm. råg Nej. Så har ju Men å andra sidan det är ju Finland är typ kanske det enda land i världen Snart kvar som äter råg uh, Jag gillar ja. rågbröd för övrigt Ja såna här Ja, liksom jag förstår inte varför inte alla äter rågbröd. Många som jag känner som bor i Sverige brukar ju hamstra rågbröd här för att jag vet inte vad det var för pappa bröd de har där, men liksom... Mm. Jag don't know. Men hela resten av världen upptäckte väl väte och sen var de såhär, ah, fuck viss, och kastade resten <laughs> i diket. Uh, men men att jag menar, väte så uppmuntrar ju liksom att lagra fett men bara om du äter liksom jättemycket av det så äter inte jättemycket väte. Mm. idiot. Men <laughs> ja men, det är som sådär att liksom, jag vet inte varför jag blir så sjuk när jag dricker gift. Jag men dricker inte så mycket gift jag <laughs> dricker inget gift. Så att, mm. men yeah. De är kanske den här råmat grejen, det finns ju vissa ah. mm. det finns ju vissa dieter som Tanken är att när du kokar grönsaker och sådär så förlorar de då. Liksom lite mm. vitaminer och enzymer och skit. Ja. Så du ska mm. sitta och äsa Precis. allting rått då. Alltså, ja. Ja. Mm. No. Alltså, det är, det, alltså. Ska jag vara väldigt säga. Det har artarbeten. ju positiva och nackdelar. Det har ju fördelar och nackdelar. Ja, mm. ja. ja men alltså jag, jag, jag gillar tartarbiff lika mycket som I guess the next person ja. och, och ett rått ägg till det men, men sådär, det skulle vara liksom det huvudsakliga liksom, det skulle vara i rå form mm. nä nä alltså det, det, det bara, jag har ingen mer vad ska jag säga välformulerad tanke om den att näh, näh, nej nä. I won't. Ja. Ja. Uh, no. uh, är, jag ska ta en som är riktigt så här crazy. Uh, och det är ju bönedieten. Bönediget, alltså du menar nu alltså att be och inte att äta bara bönor? Nej, jag menar inte att liksom du ska prutta dig smal utan jag menar du ska falla till dina knän inte för att prutta utan för att be. Och liksom, du ska be varenda dag att du tappar vikt och sen gör du det. Yeah. För att. Vet, ah, okay. ja, Gud hjälper dem som inte kan hjälpa sig själva. Ah, den, den republikanska guden alltså. Ja. Liksom, all hail Trump. Tror jag. Yeah. Ja, men är inte den en fin idé? Att liksom, yeah. du bär att snälla gud, mm. snälla jag är så fett. Kan du hjälpa mig att inte vara så fett? Yeah. Men... Ja, okej. Okay. Mm. Men får jag berätta roligt känt? Man vill jag att du åka till där lite. Okej. Okay. Okay. Så det var en väldigt troende person som var ute på en nöjeskryssare. Ja. Sen så körde den här nöjeskryssan på grund och alla föll i vattnet och började kämpa för sina liv. Mm. Och äh, mannen så, så låg där i vattnet och liksom sig för att hålla sig för ytan. Och äh, mm. plötsligt så kom det en flyttande. flytande. Ja. Men man hade lärt den flytta förbi och sa att nej, nej, det är okej. Okay. Liksom, herren kommer att rädda mig. Ja. Och äh, sen äh, nästa gång så så fladdrar liksom uh, förbi uh, en sån här uh, liten gummibåt. Mm -hmm. uh, och och så såg att det är okej, okay. som herren kommer att rädda mig yeah. och sen nästa gång så kommer det liksom kustjägarna kommer där liksom i sin yeah. båt och liksom säger att hej att uh, ta räpen, vi drar upp dig säger man att yeah. nej, nej, det är okej, okay. att herren kommer att rädda mig och så hop mm. är iväg efter en stund så tar man ens energi slut och så sjunker han ner och drunknar. Ja. Efter den här stunden när han kommer upp till himlen så sa han Gud liksom, men, herregud min Gud, liksom, varför, varför jag räddade du när jag låg bara där och bara vänta. Och gud, mm. det, liksom, men, Jesus Christ jag liksom skickar en Leiboy, en, en räddningsbåt och till och med kustbevakningen. Ja. Mm. Precis. Som som att, no, att, att, om, det, liksom, om din tro så ger dig styrkan att göra bättre livsval så fungerar det väl men mm. det skulle nog vara roligt om liksom, Gud bara liksom no, okej okay då <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> ja, för, men, men det där tänker jag för att där är det ju också att du, liksom, du externaliserar helt jo. Jo, jo. Liksom, ansvaret, allting <skratt> att, att det, det är ju för, för liksom, för det, det betyder ju att ja, men då ska ju inte du behöva ta i tur med det utan du, du har då den här din, din magiska pappa i himlen eller mamma i himlen som, som gör det för dig mm. ja no, men, alltså, men det är ju den här samma uh, det är ju den här alkoholist motivationen att liksom att oj nej alkoholismen sjukdom jag har ingen Styrka att kontrollera det själv. Endast Gud kan hjälpa mig. Uh, mm. Och jag börjar ju tänka på den här uh, anonyma alkoholisters Den här grejen som att uh, hur är det? Gud ger mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Både att förändra det jag kan. Och, för, och förstånd att inse skillnaden. Ja. Mm. Uh, men att den... För att språkar ju en proaktiv ställning till hela den här trosmässiga sidan förstås. Men, men det är ju liksom roligt för det är ju ingen, eller det är ju många som tar sig här. Jag, men, jag är så fett, liksom det är helt i mina händer, mm. det enda jag kan göra är att, att fortsätta att Åh oh, gud, kommer ingen någonsin att hjälpa och rädda mig. Så stopp eating asshole, save yourself. Ja. Mm. Precis. Att, jag menar, vi har diskuterat det här så många gånger för, <gör> bara vad gäller konkret fettmål, och jag tycker vi ska hålla diskussionen mm. ändå centrerad till just det och totaliteten mm. och filosofin kring det. Men jag bara vill säga gärna, liksom, att men, om du är jättefät Och det är väl synd om du är jättefä och du inte vill vara jättefät Kanske inte så många som vill vara jättefäta. Vadå, några hyggelsdicks. Men att, för att tala med en person själv så måste jag ju säga att men, om du inte gör någonting själv. Hur fan mm. kan du då förvänta dig att det ska ske någon förändring? Det som du kan lamentera över ju att kanske andra har det mycket lättare. Kanske liksom det är väldigt svårt att komma igång. Men det är ju där och som mm. jag tycker att sådana här saker som just det här Haze, Health at Every Size, som jag nämnde flera gånger, där programmet märker så mycket sens att allting du gör så måste du bättre än ingenting. Ja. Mm. Och att liksom... Kanske blir du aldrig smal. Men du behöver ju inte bli fätare. Precis. Mm. Mm. Och det är ju mm, det här dieterna som så förföriska. För att jag tror att många fäta människor. Eller kanske bara överviktiga människor. Så är som så olyckliga. Av en eller annan orsak. Och det är ju en helt personlig grej. Uh, mm. så, men att de sätter så mycket tilltro. Till just de här dieterna. Och andra så här dumheter. Uh, som kan inkludera allt från kärlek till religion till whatever else att det är ju bra om det är någonting som ger som medvärde av din egen resa eller liksom den här, den här strävan som du går igenom, men att det kan ju någonting automatiskt bara fixa dig för då mm. gör du precis som du sa, sa du externaliserar ju ditt problem mm. det, är inte, det är inte det problemet är helt ur dina händer du är maktlösa att göra någonting och det är, som att, ja, men det, är exakt, det är ju exakt där det går fel mm. att om, inte, om du gör en grej en diet och det inte funkar så behöver det inte bara att du är en dålig människa utan det kan vara det är fel diet liksom, den funkar mm. inte alls för dig, du måste göra någonting annat ja, precis mm. Mm. så behöver man ge upp varenda gången uh, ja mm. Ska vi fortsätta ännu på dietlistan? Ska vi gå till de lite crazy-diéterna? Uh, jag, tycker, jag tycker att vi kan göra det. Uh, okay. då, då ska jag, jag, jag ska ha två stycken här mm -hmm. som jag skulle kunna. Ja. Uh, det ena är den så kallade cigarettdieten. Aha, okej. Okay. Den här är jag inte riktigt säker på vad den är. Nå, no, i princip det är att... Uh, du äter cigarett tills du dör och sen behöver du inte roa dig ja. för att vara längre. Ja, men i princip rök som en skorsten mm. För, för att, att Så att säga De man röker Så det dämpar Hungerskänslan Aj, ja. här, här, har, här har jag alltså flera så här Just anekdot Fall Jag vänta nu liksom, för då, Du får gärna berätta den här ord liksom, Det är sådana här grejer som jag kan inte hålla med Att bryta ner det tänkande Så du förespråkar att ge upp all ja. rim och reson och bara liksom overindulge i ett beroende. Ja. För att på något vis dämpa ett annat beroende. Ja. För det är ju inte så att någon som är beroende av en sak har en fallen att bli beroende av någonting annat och bara överkonsumera. För jag menar, vad är bättre än att röka så mycket du fan bara hinner orka att röka och äta så mycket du fan bara hinner orka? Mm. Oh, ja. <laughs> ja, men nu alltså, måste vi tänka på när den, här, när den här dieten har uppstått. Och det här var ju på 20-talet. Ja, ja men det var ju på den tiden som det var hälsosamt att röka. Jo, alltså precis. Man, man tänkte ju på ett så annorlunda sätt. Men det, men det är ju det att eftersom man röker mm. och, och, och väl också liksom, som man snusar. Så ja. det, det dämpar den här hungerskänslan. Mm. Vilket betyder att det kan ju mycket väl vara att du går. Mm. Ja. Kan går ner i vikt. Men då ska du ju tänka på liksom att vad är det för annan skada du, du gör åt din kropp. I mm. och med, med det här. För att det är ju inte som att de där cigaretterna inte skulle ha någon som helst annan effekt. Ja. Jo. jo, jo. Att, ja. Så, men, så det där. Och då, men, då har vi inte ens börjat tala om, om cancern. Jo. Men, ja, men, men har du cancer så förlorar du allmänhet ganska mycket vikt Så hey there's always that Ja, det, det stämmer ju ja, cancer -dieten. jättebra ja. Där, ja. där har vi en ny Det hade de inte funderat på yes, mm. äh, ja, Lyssna sedan. på svenska yle tills och liksom tar livet av dig <laughs> ja. äh, Sen har vi äh, bomulls-dieten ah, Ja, den minns jag Ja, att doppa ett stycke bomull i, i juice eller i uh, vad det är gelatin som du också menar ja. man ska kunna doppa det i. Och, och så ska du då svälja de här. Och, och det ska ja. ge dig en trevlig mättnadskänsla. Jag läst så jag att, att du då det... äter mindre. Jo, jo. Alltså jag läste ju att, liksom att, att du behöver ju inte ens ha det här. du är att du bara liksom äter bomull. Ja. Vilket ju ge en mm. helt ny mening till uttrycket att vara helt stafft. Ja, ja, ja. Det, det, det är så sant. Alltså det, det, det är ju som liksom att vill, vill du bli en stavt teddy bear? Ja, så. men liksom, det är just det här liksom det här som jag tycker att vi långt har gått förbi den här punkten i mänsklighetens historia där vi längre kan ha fina saker. Att liksom, ja. jag menar du kommer till det där kedja, att oj vad jag är fet den kommer jag skulle, nej, nu vet jag. Hitta en diet som får mig att sitta och långsamt äta mig själv till en stor Björn. Det kan ju vara fel med det. Det kan ju vara fel att liksom, sitta och fucking trycka med full med fucking bomull. Ja. Och man är mm. ju som, liksom att det känns ju som att kanske någonstans så bor någon ha slagit dig riktigt hårt i så att Nej! Mm. Men, jag vet du, liksom det är just det här att Liksom, jag är fät. Men jag kanske inte någonsin har varit så fett att jag liksom häls så sådär, no men, anything! Bla bla bla. Liksom, grill dieten, liksom du grillar din egen hand och sen äter du din hands med grillad och sen har du ingen hand att äta mer med. Så att, yay! Ja. Plus att mm. liksom, när du äter din hand så förlorar du massa så det är gång, Hurra! Och, ja. Att bom, mm. ja. det, bom alltså, ja, det är liksom effektivt och, och, och. en dammsugare <laughs> alltså, ja, varför för att bara öppna du, du, munnen och liksom vad som än seglar in i munnen så ah, tänk ja. på alla pengar du sparar. Ja, plus att här kommer det ju igen på samma sätt som en cigarettieten, ja. Det är direkt helsuvaadligt. Mm. Med, med det här med det här som du då stoppar i dig, mm. så det kan ju leda till att det blockerar sitt tarmsystem. Mm. Mm. Och, och det är ju liksom, och, och mina damer och herrar, det är inte en så bra sak. Ja, lyssna på Nikolaj, han är professionell. Ja, professionellt förstoppad. Jo. <laughs> det brukar klienterna säga. Och, <laughs> ja. uh, jag måste fundera, alltså vad heter det? Det heter, är det Binnikemask? Uh, ja, alltså tapeworm är det väl på engelska. Ja, men det är Binnikemask. Ja, ja. mm. hey, Nikolaj, ja. visste du att det just nu finns en blomstrande industri i Ställen som typ Mexiko och Afrika och så här. Där de har som ja. sådana här Binnikemask-farmer. Så att turister och resenärer som far dit så kan far dit. Så får de äta liksom antingen mat eller en sån här liten tumör som är alltså infekterad ja. sådär en sådan mask då. Och sen så får du hem med den då så sätter den sig till där i ditt armsystem och så börjar den omnomma allt allt som du nommar. Ja. Och det är ju en bra idé. Det finns många som <går> man förlorar många kilo på att Binnika-masken där inne <går> äter upp all den där skiten. Och, och att, jag menar, wow, vilken bra idé. Det är ju några små problem med det. Om vi nu måste ha sådana där personer som listar problem med sådana här listiga dieter. Ja. Mm, njåt, jag börjar med så mm. äh, kan det ju hända att masken rökar sig. Ja. <laughs> och sen så är det ju det där att när masken äter så kan det hända att den börjar bajsa inne i dig. Bajsa vi mm. Ja. och. Det kan ju leda till alla roliga saker som infektioner och Skandalärt i förståpning. Skandalärt ja. i du vet blockader i liksom själva systemet. lära mm. i järnblödningar. Och, och sen på toppen av allting om du inte är en riktig dag bara ser hur det börjar hänga en stor sträng med mask ur rumpan på dig. Så, för, så har du ju Binnike-mask. som du själv har satt dit. Ja. Och man är ju som att jag menar, jag, tycker, jag tror inte det finns något tillräckligt för att beskriva. Nu ska jag själv att mig med binikamask. Varför? Nå, jag känner mig lite fet? Ja, men det är ju som igen det här att liksom, jag har så fula mattor i huset. Enda lösningen är att jag bränner ner huset medan jag är inne i det. Oh, yay! Nu är de fula bort. Nej, vet du. Oh! Eld! <laughs> Massa... <laughs> Fuck, man! Ja. Men, men, men man ska ju tänka att det fanns ju ett kedje människan. Alltså, det här är ju inte försvarligt. För att man vet. Man känner ju till liksom, riskerna med Binnikemask. Mm -mm. man, man känner till riskerna med cigaretter. Man känner till riskerna med bomull. Ja. För guds skull, människor stoppa inte bomull i er mage. Men, men jag tänker liksom för att det fanns ju tider för länge, länge sedan då man åt kvicksilver. Ja. För att man tänkte att det skulle vara bra för, för liksom matsmältningen ja. och för hälsan i allmänhet. Vilket det ju inte var. Du menar men, det? Men, men, men, så att säga, men, då, men då kan man tänka sig att det här var en tid då människor inte hade den här informationen. Men i dagens läge du, du kan inte mera gå med det där men inte visste jag. så, så asshole, ta och titta på din iPhone X S Max mm. som du då har betalat 1500 dollar för. Mm. Så banne mig du har du har go you have a google for a reason. Ja, oh, det. The... Det är ju sant att, liksom att det brukar ju finnas en diet som uh, centrerar kring arsenik. Det var ju trevligt. Mm. Ja. Du vet att ja, det är ju inte så att arsenik dödar folk och att en massa människor dör av det. Men att hell, ja. you look ja, fabulous. Ja, men uh, a little bit of poison makes the medicine go down. <laughs> Nå, no, uh, du, du har ju en modern grej som inte är egentligen en diet, men men som, som en lycklig sidoeffekt så är ju det att om folk som uh, kör jättemycket amfetamin så yeah. brukar ju ofta komma en ganska kraftig viktnätgång för du är helt fucking hyper hela tiden. Så att, yeah. det har ju liksom föreslagits, jag antar, lite i mjugg men man vet ju aldrig dagens läge, <laughs> fallande tonläge, uh, att... Ja, men sitta där och liksom, så sitter du och kör upp dig så fucking mycket med spira. Du bara sitter och vibrerar in i en annan verklighet. Och sen när du vaknat i sans. Och liksom alla dina ägodelar är sålda. Och liksom, du har hepatit C och B och kanske Ö dessutom. Uh, så då står det där och som att, yay, jag förlorar faktiskt ju sjukilla, hurra. Ja, men du har yes. ingen leva kvar och liksom, you know. Du har typ exakt typ ja. en on half dock var och en halv dag kvar att leva liksom, yay yeah, you you won! Ja, ja men du, du kommer att vara det, det, det finaste och smalaste liket i borrhuset. Mm. Uh, men ja, jag tänkte där, jag tror att det kanske är vidare att jag man skulle ta kanske den mest extrema dieten. Mm. Uh, det, det jag kom in på det här är en som jag tror att jag läste om för ett, för ett halvt till två år sedan kanske första gången <stör> uh, och det build a wall <laughs> ja, ja precis, det, ja. den består av Big, Big Macs och KFC och den består av att tala non-stop så att liksom bara ja. bränna med karol, karo, kalorier det är att <laughs> jag märker det uh, oh, så yeah! så, jag, jag, jag, jag, jag tänker på jag tänker på den så kallade breatharian dieten. Jaha. Det modern alltså det är dieten som egentligen för fram att du, du får all näring du behöver av luften ja. solen kosmos. Ja, ja just det. Ja den. Ja. Mm, ja. ja. Just det. Alltså, alltså, då... tänk där. du behöver inte äta någonting. Du behöver inte dricka någonting. Utan du bara låter solen livnära dig. Du låter luften livnära dig och du, du låter bara liksom kosmos ja, mm. ja, ge mm. dig allt du behöver. Ja, solsken och ekorrfjattn. Ja, fågelsång <laughs> där till. Ja, så det så där går mm. tack. Uh, no, så så var det i Vietnam eller något sådär ställe. I Asien. Mm. Det var ganska vanligt. Att liksom folk, och de tog det till extrema. De, de stod liksom ute. Liksom så här 45. Nej det var ju 45. De 42 minuter om dagen. Det var ganska exakt. Ja. Mm. så stod de där då. Och vad de gjorde. Och de stod och tittade rakt in i solen. Ja. Mm. Jag sitter där bilderna. Ja. Och, och liksom... lite, lite, som, lite som USAs president. Ja. Ja, han no, måste ju you nog know ha liksom blivit. Har fått så mycket solsting att det inte finns något kvar att stinga. Men <laughs> ja, men, no, ja. uh, men det är just det där liksom att och en av de roliga sakerna så jag läst liksom vad som var de förmodade fördelarna med det här. Att man fick ju som mycket soltjänst, man fick ju mer uh, vad det är, vitamin D och man, man fick ju då som den här förmodade näringen från solen för att du har gay. Men dessutom så skulle man få bättre syn av det. Det var en av fördelarna som de listade där. Man som att, motherfucker! Du står och stirrar satan in i solen 42 minuter varje dag. Och sen så kommer du ut och säger det, Ja, alltså jag ser bara Solfläckar när jag tittar Jag kan inte fan säga annat i ett av solkärd Men liksom Fuck om mina ögon har blivit bättre Ja, för du är en fucking Du har jag i en nävling mullvad nu Så att liksom you know, man ska kunna kalla sådana här Well done dieten det är som är faktiskt du går ner och är så Du får några hälsofördelar eller Du börjar dig sjukare. Men alla personer du talar med bara säger well done. Och sen talar de aldrig med dig med. ja och, och jag tycker en, en annan rolig sak här. Med den här sol mm. Mm -hmm. <laughs> så, så är ju det att. Så, noj, så mycket som det varnas nu om. Hudcancer. Mm. Alltså. Och så kommer det liksom där någon som är att ja, men nu ska ni stå ute och liksom riktigt visa, visa er ett ansikte för, för solen. Mm. Men, men grattis att ditt ansikte sen är mer cancer än, än hud. Ja. Jo, så är det. Uh, no, men, men det finns ju uh, det är ju som så många det är ju som så många dieter som byggs på vad kändisar gör. Yeah. Mm. <laughs> uh, och um, jag börjar tänka på ett så här klassiskt exempel uh, Jag antar att du känner till Lord Byron uh, Jo, alltså, eller vagt, men, men ja Nej, mm. ja, ja, men 1800 tals uh, poeten Lord Byron ja. um, Jo, så, ja. en kvinnokar, om man har förstått rätt mm. Nå no. Men han, no, men han var ju liksom as crazy as the day is long. Men, <laughs> ja, no, men du vet liksom. She walks in beauty, all that stuff. Uh, men uh, uh, han hade ju ett ganska intressant sätt att hantera sin övervikt. Han hade ju tydligen en liten uh, penchant för att bli lite tjock ibland. Uh, <laughs> <laughs> ser du vad han gjorde? Så var att han. Uh, han klädde sig i väldigt många lager av tunga kläder som svettades ja. ut alla de här kalorierna. Och sen så rökte han cigarra konstant då, för att ja. dämpa ja, de här -diet. Mm. Ja. Ja. Ja. No, men, uh, men det roliga med den här var ju att liksom Lord Byron var ju ändå ganska populär. Så att det fanns ju många då, som försökte emulera honom som Mm. Så, de, så de åt ju först och de blev fäta, och sen gick de runt i massiva lager med kläder för att sveta, och, så, och sen rökte de sig själva och Ja. Och, mm. och sen, då liksom, och jag menar bara som en liten bonusgrej att liksom, men uh, Lord Byrons favoritmat att äta när man på en diet, uh, men potatismos som var absolut drängt i vinägar. Mm lovely. Ja. Uh. Ja, han var ju ganska crazy gubben. Ja, han var en artist. Ja. Uh. Han var ju det. Ja, ja, Det finns ju många. Uh, det fanns ju den här um, vad det på 80 tal eller kanske 70-talet så var ju den här det är svårt att säga för det känns som att det var ju en sån där diet, inte kanske för folk som var feta, utan för folk som bara var lite plussiga. Mm. Så det var ju den här. Uh, jag vet inte om den här där jag bara hörde nämnas som slapp-dieten. Eller spank-dieten. Tanken, ja, liksom ja, tanken var ju att att har, har du börjat få en liten kalaskula. Uh, no, men ja. som. Fara ut och, och ta raska promenader. Det är ju bara för bögar. Liksom, äta hälsosamt. Men what? Vad är du? Liksom, är du någon sån där vänsterliberal? Nej, Nikolaj. Det du gör att du sitter med ditt arsle på soffan. Sen tar du handen och sen börjar du bara smiska flesket. Bestämt. Inte hårt, men bestämt. Och sen där då och smiska dig själv. Då. Och till sist och så har du fått en platt mage igen. Du bara, smis, så, så, så du, men, så du menar att du ska fett? liksom smiska ditt fett ja. tills, tills det liksom börjar kämmas så mycket över sin existens att det går att gömma sig? Ja. Det, Vilket det, betyder det, att du då söker sig inåt och klär sig runt dina inälvor och, och kommer där att leda till att du, du dör av andra sjukdomar. Ja, jag tror tanken med den ja, här... Är ja uh, du, Jag tror du ska bara liksom smiska dig själv till liksom liksom fuck it, we're not wanted here så går de direkt upp i hjärnan och sen yeah. så nå ja, varför inte komplettera under all Trump-bashing och sen blir det en Trump-supporter uh, ja. mm. Nej men det äten så so why not, jag, jag önskar egentligen att det skulle innebära någonting annat att jag har ju alltid velat göra en stor kärnsamhäll. Och jag känner som att om du som kvinna, jag inte ska och Nu får du komma om du är man. Att om du har en riktigt stor fin rumpa. Och jag älskar stora fina rumpor. Men du kanske inte gör. Du kanske tycker den är lite för stor eller lite för. Så då kan du komma till mig. Du kan skicka in till triggervarningatgmail.com och så sätta upp en session och så får du lägga där i mina knän och så kan jag ömt, men bestämt smiska din rumpa tills du är nöjd. Tills du säger, nej nu känns rumpan slät och bra, nu känns den inte så tjock längre. Ja, det är väl. Kanske det här är liksom, det finns ju nog ett antal andra dieter men de börjar bli liksom så crazy att man är som att de enda mm. som går på det här är de mentalt sjuka eller Trump supporters så att det är ju uh, jag bara undrar liksom borde man börja avsluta jag menar jag gav just mitt bidrag till samhället, finns det några ägna sådana här riktigt säp-dieter som man skulle kunna bidra med någonting som skulle funka eller inte, jag vet inte. Ja. Eller har vi någonting mer som så här faktiskt vettigt att säga. Så kan, så kan vi avsluta med det, det är väl ganska bra. No, okay. Jag är ju ganska stolt över min modifierade smiskdiet. Ja, jag, jag tycker det, även, även om jag ser en viss sån där nu. Som, vad heter det? Ett, att det finns ett, vissa, liksom, vissa baktankar för att säga det som så. Nej, vad falskt. Jag har nu aldrig haft några tankar på bakar. Det här gör jag bara för att jag är en varmhärtig menar om du, om du är en liksom riktigt fin tjej. Eller whatever gender egentligen. Svårt att definiera idag. Om du har en riktigt fin rumpa. Tror du det är lätt att bara som så hitta någon som skulle vilja smiska din fina rumpa? Här erbjuder jag av godheten av mitt hjärta. Jag kan smiska din rumpa smal och fin. Så sitter det folk som Nikolaj och bara liksom trollar. Och som bara Gör det osäker säkert att det är Nikolaj, vad skulle jag en vuxen människa ha? Vad smiska en fin rumpa? Se den fina krökningen. Liksom snudden ner mellan låren som bara vittnar om att någonting finare och ljuligare. Finns ja, det är ju därifrån brutta kommer Nikolaj. <laughs> att, vad, vad, vad är det här? Jag är ju tillbaka på bönediet ännu, utan det här är allvarliga saker. Ta det här är allvarligt Nikolaj, jag tänker inte blir föremål för som här trollande. Ja, ja. okej. Okay. Mm. Kränkt. Ligga mm. ja. varning avsnitt, lyssna på det. Mm. Skicka det till ja. dina vänner om du tycker att du har på tok för många vänner. Um. Ja, precis. Ja, ja triggarvarning, vattendelaren <här> i, i din vänskapskrets. <här> ja, triggarvarning, vändigheten. <här> <här> ja, men inte där vara en, en sån här diet, liksom att uh, frisera och, och, och liksom skär bort onödiga sociala kontakter. Mm. För som du vet, så det är ju de som gör dig fet, egentligen. Ja, liksom no brain, no pain. <laughs> ja, ja, det där ska kunna vara namnet för en annan diet som jag kommer att, kom att tänka på ja. um, och det är den där liksom banka huvudet i väggen ja. att liksom ja. du, du bankar huvud där med målet att du ska få sönder den där väggen mm. för, liksom, för, för den smärta du känner mm. så den dämpar den dämpar du tänker inte på hur hungrig du är när du tänker på liksom att ditt huvud ska ta ner den där väggen Mm. Ja, och liksom och när du klarar av det så får, kommer du att få en känsla av, av att du har uppnått någonting. Du, du får en känsla av att du lyckas, du är en mästare på det du gör. Och det är ju bra för att det är ju säkert den enda känslan du kommer att ha kvar. Ja, kanske. ja jag tycker jag. Mm. Uh, du, men... du får lite övning och rörelse där. Det är bra för ryggen. Ja. ja, men, uh, ja. Att, Det som jag tänker på är ju att um... I uh, de här gamla asa-berättelserna så talades det om uh, tandgnost och tandgrisner. Uh, att det var ju Tors de här uh, bockarna. tos ja. som kör över himla valvet och får det av och Oskar och, uh, mm. och Jag trodde ju alltid det var väderfenomen, men fan. Där alltså, säger man vad jag vet. Men han hade ju mm. de här bockarna. Mm. Och sen varenda, varenda kväll skulle han slakta dem och sen så tog han bännen efter och sen så vävde han sin hammar över dem och sen blev de en levande bock igen. Ja, Lusande. Men det var inte egentligen de jag tänkte tala om, utan jag tänkte tala om den här grisen. Vad heter den där grisen? S någonting. Um, det fanns en gris i den här asatron som de hela tiden... Som skadar liksom av Och det bara växer direkt tillbaka. Ja. Yeah. jag tänkte. Ska det liksom vara en fin idé. Jag menar jag vet att den inte funkar. Eller gör det där. Jag, tänkte, jag har aldrig testat. Men alltså, tänk nu liksom. Du sitter där nu då. Med dina mantids. Mm. Och så är du så jävla trött på dem. Du måste gå till gymmet, Du måste springa. Du måste simma. Liksom, du måste äta lite yeah. sallad och shit. Och liksom. Ibland är de. Riktigt så här, manliga alluring ibland så är de bara hänga där och liksom, oh, you should have been a girl. Uh, så so, det vara bara bekvämt, men liksom, fuck it, fuck it, I'll show you boss. Och så går du efter Liksom kökskniven och så bara kär du bort den. Och nu är det inte så att liksom, du liksom bara sprutar blod och liksom, och liksom du sakta förbläddar medan du skriker som är en gris, utan... Du bara kör bort den och sen direkt hälar det, Men du växer inte ut tillbaka. Utan det kommer tillbaka en liten net sån här platt mantis. Och så, så bara uppepar mm. du samma med sidfläsk och, och liksom i ja. magen och. Ja. Jag menar, jag tror. Vi vet ju inte att det inte funkar innan någon testar. Nej, att alltså det, det är sant. Det, det måste göras forskning. Jo. Här ute på fältet ja, ja. Mm. Ja. men, men där, där är ju riktigt alltså, jag tror att du har hittat det där ultimata exemplet på en sån här en, en diet som faktiskt understryker det här det personliga ansvaret jo. Och, och den här, den här personliga liksom, deltagande i mm. det här du kan inte placera det på någon annan utan här är det liksom att hur mycket skär du bort men det är upp till dig Jo, men jag tror är det... det enda som vi inte har behandlat i det här avsnittet är källstympning. Nu, nu sker det ju allt för lite källstympning inom dietvärlden. Ja, alltså, jag, jag kan helt se att det är nog en ganska liten mängd i dagens jo. läge. Mm. Ja, jag undrar liksom frågan är om jag skulle skära tissen av mig hellre än att inbara inmundiga binikamask. Mm. Mm. Mm. mm. mm ja, Nå. Okay. ja men, men jag är säker på att vi är smarta personer eller jag är, men vi, vi kan ju nog kan vi säkert hitta en bättre diet än de som finns där ute redan men man måste ju bara isolera problemet right? så problemet är att folk känner sig för fäta ja och, mm. och, liksom, och det här är ju ett stigmatiserande problem för att de känner sig otillräckliga. Det känns som de hör inte till. De känner sig som andra klassens medborgare. Och vi har ju redan nu. Av vad vi har diskuterat idag. Så kan vi bara utesluta. Att de flesta dieterna så fungerar inte. Väldigt snabbt. Det är otroligt svårt att tappa vikt. Snabbt. Det är bara en lång jävla möda. Ja. Alla de här sakerna är sanna, san, visst. Mm. Så då, då tror jag. Jag tror kanske man ska börja i andra änden. Så här. Att jag tror att min läsning på det här är fet i Okej. Okay. Mm? Kan du berätta, berätta mer? Jo, det kan jag. Att, så här. Att när vi behöver göra. Så är bara att göra alla andra normalviktiga eller underviktiga fäta. För att tänka. Liksom det, det är jättesvårt att tappa vikt. Men det är jättelätt att få vikt. Och eh, behöver de göra någonting. De behöver bara må bra och äta bra. Kan när de inte gör det så tvingar vi dem att Och sen till sist när alla är liksom riktigt tjocka och fäta som vi. Så det här normaliserandet skär igen då är den här stigmanöver. Och då är alla som liksom fat assholes. Och då kan vi börja använda hejs. Och eftersom alla är feta Så då kan, har vi inget annat val. När vi måste hitta den ultimata dieten. Eller uh, vikt uh, viktförminskningsmetoden. Tills vi alla kollektivt sänker vår vikt fätdieten. Vi börjar alla fäta tillsammans och vi slutar förmodligen fäta tillsammans. Men vi kan ju försöka bli smala tillsammans tills de kommer ut med någon riktigt ny intressant pizza. Mm. Ändå ganska bra. Ja, jag tycker det. Mm. Så jag tycker speciellt om det där liksom att ah, men det här, att liksom du, du håller dig till den här dieten tills det kommer en ny pizza till, till KT-pizza. Och sen när du har gjort det så känner du liksom dig jättedålig och sen tittar du runt och så är det bara massa fettor som går och <hör> och runt dig. Och de är all, oh, lika bråttom som du. De tänker på en powerwalk men så säger de att det har pizza i buren och så står den kö där. Så ska du bara ja. gå ut slicka dig runt munnen och klappa dig liksom på dina fläckar på tröjan Och som att ja, <hör> det är inte första gången i ditt liv som du känner dig smal när du går ut från pizzerian. Mm. Ja. Så vad har vi lärt oss idag? Sluta vara fet i huvudet Jag blir nästan ledsen Över det här Hur Hur man liksom Att man liksom man jagar Någonting, man jagar ett ideal mm. som, som jag tror att för de flesta personerna i Som Faktiskt liksom lever ett liv där man behöver arbeta mm. för att ta hem pengar för att kunna kunna få sitt dagliga bröd. Mm. Att, att, man, att, man liksom, att man hela tiden springer efter någonting, ska vi säga, en idealkropp som det är väldigt osannolikt att man ens kan uppnå. Som det är hemskt osannolikt att det ens finns, så att man är villig att gå och, liksom och faktiskt förgifta sig själv för att komma dit. Att det, det talar ju nog inte gott om det där om mänskligheten. Det här är inte. Mm. Ja. <kör> no, för att kanske börja avsluta på en mer ton. Jag tror um, av allt jag har läst. Uh, både i största allmänhet och uh, lite inför det här avsnittet. Så börjar jag tro på vad många så kallade experter säger om dieter och uh, att uh, tappa vikt. Uh, att det är så mycket fokus på den här klassiska bilden av att tappa vikt är lika med hälsa. Som jag tror jag nämnde lite i början av programmet. Att man ignorerar den här välmående och den här kroppspositiva faktorn. Och många så liksom tar ju sådana här tankar som att man förtjänar eh, eller försöker normalisera fetma och att må dåligt. Men det handlar inte om det. Det handlar mer om igen att liksom men gör så bra du kan med liksom vilken situation du är i nu. Och att istället för att fokusera sig så blind på vad du borde väga. Så ska du fokusera på vilken situation du är i nu. Och hur du kan förbättra den på ett uppnåeligt, förnuftigt sätt. Och sen måste du acceptera liksom att men, om du är jättefät nu. Så ja, det skulle vara otroligt trävligt om du bara kunde knäppa med fingrarna imorgon. Så är du lika smal som alla andra som du idealiserar. Men å andra sidan. Så måste ju tänka att alla de här som vi ser upp till, alla de här ikonerna på bio och på tv och i de här könhätsplaskorna som folk läser, så mm. de som har riktigt fina kroppar, det finns ingen där som bara är liksom att här har du en fin kropp och så, tack, tack. Utan de har ju arbetat hårt och de arbetar hårt varenda dag. Men man tänker på sådana här personer som typ Chris Hemsworth eller som spelat Thor. Yeah. Uh, folk kan ju inte sluta honom när han är över hans kropp. Och att liksom mm. inte säga att liksom, han har en dålig kropp eller att jag skulle aldrig vilja ha Chris Hemsworths kropp. Men jag bara säger att liksom, ja, men han säger ju själv att det, det är helt bokstavligt att hans arbete yeah. att ha den här kroppen. Han gör att han liksom håller sig i toppform hela tiden för att han är fucking Thor. Och att om mm. du är inte fucking Thor antingen på riktigt eller i Marvel-universum så då, fuck you liksom, du kan inte. Uh, och att så, men det som du inte så är eller det som ingen verkar säga heller, är liksom att, ja men hur roligt är det då? Att mm. liksom Måste träna dygnet runt. och liksom, Varenda gång du ens tittar på en hamburgare. Känner du en sån skam. Du vet inte var du ska titta. Liksom, mm. vilket, vilket hemskt liv. Att då har jag hellre 10 liksom kilo övervikt. Att, mm. Jag förstår inte heller. Liksom att Det är ju trävligt. Om liksom, man är smal. Men å andra sidan. Att vara smal betyder ju inte heller att man är väldigt hälsosam de sjukaste, fysiskt sjukaste människorna känner sig alla tråd smala på gränsen till anorektiska inte för att de är smala men att liksom för att de tar dålig hand om sig själva. och det enda som folk kan säga är att, ja men åtminstone är de inte feta. ja men vikt är inte allt och att liksom, det gör liksom det här att smala personer som alltid har varit smala de aldrig behöver gå på en diet så de har den här lyxen att säga att ja, men det här är ju det här verkar ju lätt och det här verkar ju svårt men en fet person som vill bli smal och fortfarande är fet så har förmodligen testat för olika dieter och de har misslyckats och för dem så är det bara mer eh uh, liksom salt vad det står någon som redan är smal och säger att, liksom att ja, den här dieten är säker bra den här dieten är säker bra du den här dieten det är säker lätt att gå ner i vikt med but you don't know that är så mm ja yeah. och sen jag tror inte heller man ska utgå från att alla personer som är fäta inte är precis den livssituationen de vill vara i mm. att jag förstår liksom så länge det handlar om hälsa. För att någon person som vill få mera ork eller liksom, äh, känna sig bättre. Och jag förstår och jag har empati med folk som du bara vill se snyggare ut nakna. Äh, men det är ju som det är ju deras grej. Det är ju inte liksom någon annans grej. Att jag, jag förstår liksom inte, vad, vad, har, vad har någon annan att göra med det? Jag börjar ju tänka på, det var ju ganska nyligen aktuellt med den här Tess Holiday. Om du vet vem hon är. Nej, det kan jag nog inte säga. Uh, no, Tess Holiday. Uh, så hon är, ju, uh, hon är ju en sån här plus size modell. Uh, uh, och... Uh, hon posärar ju för inte så länge sedan uh, i någon sån här större tidning. Uh, jag minns inte nu. Var det The Guardian? Uh, nej, The Guardian. Det kan det inte vara. Ja, men hon posärar i alla fall för någon sån här lite större tidning. Och det blev ja. ett sånt jävla ramaskreida för hon är ju... She's a big girl. A big, big girl. Ja. Um, och det var som så många som hade äh, åsikter. Vissa positiva, vissa negativa. Det var kosmopolitan var det? Uh, Att liksom vil vilket träningsprogram har hon och vilken diet följer hon. Och det ja. alltså, som att ja, men det är ditt business vilken diet hon följer. Det är ja. business liksom vilken träningsprogram hon följer. Men det var ju som så triggande då att det var en färdtjej då. En snygg fätt På mm. omslaget till Cosmopolitan. Yeah. Mm. Uh, ja. Mm. Uh. Ja. Och, och de talar ju liksom om det här. Det finns ju en ganska långt pågående strid om så, här, så kallad body positivity. Och uh, mm. det här att man normaliserar fetma. Att, mm. det, att, att sådana som Tess Holiday då så gör det mer okej för folk att vara fäta. Och det gör de ju. Men men varför är det en negativ sak? Då? Varför måste mm. alla vara exakt den här vikten? Innan ja. de liksom får sluta konstant tänka på sig. Det Dieter eller olika mönster mm. Som de måste följa för att bli normala Ja, ja Alltså Jag vet att alltså, man tänker ju att mm. Ja men jag, jag håller på det där liksom, Det har blivit liksom mer extremt Bara mm. det liksom tankesättet kring det mm. För att det, det är ju antingen Antingen så är du då I princip liksom stor som ett hus eller sen är du sen är du liksom så där fett procent två. Mm. Att det att det det, det finns inte det, det finns ingenting där Så där och, och det här gäller liksom också med att jag stankar om det. men det att men det är ju det är ju liksom så konstant såna bara kritiserande och så vidare men det här är att ja, det, här, det här har jag inte har ju inte hittar den här diskussionen. Det är... Nej. Men, att... Jo, alltså, ja, vi hade många bra tillfällen att hoppa av den här diskussionen. Men sen gick du och gjort så här: mer humanistiska ja. kommentarer, och sen så fastnade ja. vi i den här, den här liksom filosofilopen igen igen. Uh, ja. Så det här är problemet när allting är in real time och ingenting blir klippt. Ja. Men ska, vi, ska vi nog bara ta och klippa av det här då? Säga, säga liksom att här börjar nu var ord, Ja. <laughs> yeah. Words with friends. But it's a lot. Uh, nah, we're, we're professionals, goddammit. Nu kan vi väl sätta någon knorr på det här nu. Um, Okej. Okay. Det Dieter. Dieter, ja. Dieter från ja, Tyskland var en mycket styggbrycker som åt för mycket sockerkakao ibland hade det svårt att koncentrera och sen fick han en fransk accent. Så att, um, ja, och plötsligt var det en Hitler. Ja, ja, ja, liksom, uh, själv vakt brödmaktfröj. Jag uh. <laughs> syste so så so så ton, sa Hitler, innan han gick på Atkins dieten. Uh. <laughs> Toll. Uh, no, men. <laughs> ja. Kanske vi ska sluta i imitera Hitler med min skoltyska uh, <laughs> ja. Varför blir det alltid Hitler när vi inte kan avsluta <laughs> ett avsnitt korrekt, satan <laughs> Jag vet inte Ja Vilken vilken diet gick Hitler på Nikolaj <laughs> no, no, Det var en diet som kombinera en, en uh, sund näringslära med intensiv motionärande han kallade det för Anschluss uh. uh. alltså om, om vi bara väldigt väldigt sakta med händerna höjda backa bort från Hitler <laughs> okej okay. Ja. Uh. liksom Hitler är vitt bröd don't touch it uh, jag vet inte uh. Så jag måste komma med min lista här, liksom så här nöddiskussioner, bästa bögarna, äh, tala illa om feminister, sann finländarna, Trump, äh, Nikolaj, du, du, du är nog tjock. Okej, men ta samma avslutning alltså, med tanke på hur förvrängt saker kan bli. Oh, tänk dig Donald Trump no, Vi kan inte alltid gå till den här källan Efter vatten Det finns Binnikemask i den här brunnen Vi, vi kan vi kan, Om jag hör en till fucking Trump-analogi Så kommer det börja rinna Binnikemask Ur Men på mig men, men alltså, men tänk, tänk, att, tänk att det är liksom någon En läkare där ute ja. Som har skrivit Att han, kom, han, liksom, han skulle vara The most fit president Ever jag hoppas han heter Kevorka. Mm. Det är en mängd, Ja, han är någon en fit president. Han är riktigt fit att president. Mm. Ja, Okej, okay, fine. Yes, go on. Ja, det finns en doktor där ute som tycker Trump är the most fit president ever. Mm. Ja. Huge. Ja, inte det. Några poäng med det. Tänker er det, lyssnare. Tänk på det. Ja. Ja, men hej. Ja, no, ja, avslutning. Jag har en diet till, och jag tänker nu banne mig att börja med den mm -hmm. och det är sleeping beauty dieten för då vill jag banna mig sova så är bara ett problem med den där dieten no. måste du vara vacker först om dieten ska applicera åh oh, snap <laughs> <laughs> Trygga